This is called Friday I'm In Love. <laughs> Ma 2018. december 7-e péntek van, és 7-es perccel reggel 7 óra ez a Kejfej Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fiala János műsora. Nem elbátor jelentővel az árbóckos hanem egy mérhetetlen ködből. Jelentő Fiala Jánossal, a sajtásomnál nagyobb mértében nem tudtam volna kifejezni magam. 02 2 fok van, 0-2, ha bárki bármit akar mondani, most tegye meg, minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Dörö.fi illetőleg 0614890999, illetőleg 0636771161, a mai műsor nagyjából 9 ig tart, addig dugig vagyunk. Annyira, hogy nagyjából egy telefon fér bele, gondolját mindenki, hogy van-e mondandója, nyer az első. Hát ennyi idő volt. Jó reggelt lát. Kicsit korai? Jó. Úgyis fogsz tudni még regenerálódni, mert viszonylag 20 fogok olvasni. Kérdésem nem nagyon lesz. Um, reflexiót várok. Ismerős közegben leszel. Jámbor András. Az MSZP párbeszéd politikusai sárga mellett húztak egy fotó erejét, hogy egy sajtótájékoztatón bejelentsék, mindent mindent megfognak tenni a rabszolgatörvény ellen. Ebben a kében sikerült mindent összesűríteniük arról, mi a gond az ellenzéki politizálással. A népszavazat tudósítása szerint a rabszolgatörvény parlamenti vitájának megismétlését követelik, és a tüntetések mellett egy népszavazás lehetősége is felmerült az MSZP és a párbeszéd sajtótájékoztatója. Majd három pont. Részt a szombati tüntetése holnap, és támogatják a szakszervezeteket. Ha a törvényt elfogadja a parlament, előbb a házszabálysértő vitte ami miatt, mikor az ellenzéki képviselőket sorra vonták meg, a szót Ádár János köztársasági elnökhöz fognak fordulni. Aztán pedig az alkotmánybíróság közbelépését kérdik majd a szocialisták, reméljék szerint a többi ellenzéki pártal együttműködve három pont. A két pár politikusai sárga menényben vonulnak majd idézett zárva. Jöjjön Ámbar András! Sikerült tehát az értelmetlen politikai cselekvések sorát egy értelmetlen szimbolikus akcióval megfejezni. Ez így nem politizálás, hanem divat bemutató. Ennek így nincs kontextusa, nincs hatása, nincs következménye. Valójában ez meg sem történik, és én nem is írok róla. A francia tiltakozás, ahonnan a sárga mellett, mint szimbólumot nyúlták, ott leginkább egy elitelenes tiltakozás, egy alulról jövő tiltakozás, ami az egész politikai rendszer ellen szól. Ez a tiltakozás nem annyiból áll, hogy jól fésült politikusok felhúzzák a sárga és fogodszkodnak, hanem arról, hogy az emberek az utcára mennek és minden eszközbe vetve hívják meg a küzdelmüket a dízel üzemanyagárának emelése, megérhetés és drágulás és az egész politikai rendszer ellen. Minden eszközbe vetve, de nem úgy, mint karácsonyék. Az nem minden eszköz, hogy Áderhez fordulunk, meg lehet, hogy egyszer talán népszavazást kezdeményezünk, aminek semmi értelme nem lesz. A minden eszköz az lenne, ha szombaton a sárga melényesek odamenének mondjuk a Fidesz-székházhoz, és körbe barikádoznak, vagy elmennének Orbán Viktor házához, és szentőszembe kérnének magyarázatot a miniszterelnöktől. Aztán 11-én a szavazás napján a tömeg venni a parlamentet, és nem engedné be a képviselőket a rendőrsorfalra, nem szomorúan néznének, hanem félreállítanák az útból. Ha tényleg vérrel és erő akadályoznák meg ezt a törvényt, nem Áder Jánoshoz való kesergéssel. De ha már képviselőkről van szó, a tiltakozás nem az, ha csúnya felszólalásákat mondanak. Vigyenek be 200 dolgozót a parlamentbe, és foglalják el az üléstermet a szavazás előtt, üljenek be a Fideszes képviselők helyére, de hát persze valójában még ez is csak egy random tüntetés lenne. A sárga mellényes mozgalom például egy mozgalom, amely először utakat zárt le, aztán még többet, majd Párizsba mentek, és elfoglalták a teleket, ahol a rendőrségnek erőszakkal kellett beavatkoznia. Való pedig itt van a lényeg, hogy olyan politikai erőről beszélünk, amely heteken keresztül tud vinni egy ügyet képes fokozni, az ellenállást nem halál, szervezett képes más csatlakozókat is bevonni, a végén pedig a folyamatos erő, gyűjtés és használás eredményeképpen nyerni. Érezzük a párizsi sárga Mellény és a budapesti politikusai Kuk, a politikusi kukás mellén közötti különbséget, az ellenzék úgy tűnik nem érti. Az MSZP párbeszéd nem tudja felismerni, hogy ha mindenfajta politikai képesség és egy gyufaszár elejtése nélkül veszi fel a sárga mellint, akkor valójában csak politikusi kukás mellényt öltenek fel. Hogy ezt ma ki kell érdemelni, azt felteheti fel, aki megérti azt, ami Franciaországban történik, csak ezt felvenni, mindenféle hagyta cselekvés nélkül, csak nevetséges és idiót a szimbólum, politizálás, nem valódi politizálás. Hogy ez pontosan az, mint amikor valaki azt gondolja, ha bemegy az ATV-be, azzal már el is van végezve a politikai munka. De legyünk igazságtalanok, a új István, Karácsonyi Gergely és együtt építik majd a barikádok a szombaton, ha nem mennek haza a tüntetés után, mint aki jól végezték dolgokat, hanem tovább izítják a tömeget, akkor bocsájtott Tőlük kérni. Ettől független pedig ott kell lenni szombaton minél több embernek, a Dreszkó pedig lényegtelen. Nem a sárga mellények száma, hanem az emberek száma határozza majd meg a tüntetés sikerét. Remélem, jó sokan leszünk szombaton 10 órakor a Jászai téren. Kesztei Hándrásnak én ismerőse vagyok, de ugye tudom, hogy nem élhetek vissza azzal, hogy ez az ő lapján nem mindenki számára olvasható. Itt csak azokat a felszólalásokat olvasom, amelyek számomra érdemlegesek, és hát ugye sajnos neveket sem mondhatok mert hogy az tudtommal nem lenne etikus, egy HVG-hez sorolható megmondó ember. Szerintem meg néhány okos politikai, el, politikológ, politológiai elemzésként kéne a hatékony ellenzéki összefogásról, különös tekintettel az előválasztás megelőző ellenzéki szimpátia szavazást előkészítő grémium összetételéről. De adok én is egy szakvéleményt, aki úgy gondolja, hogy barikád és vagy gazdasági összefogás nélkül ez menni fog, az ostoba. Aztán egy másik e, politológus, akivel ma együtt leszek az ATV-ben. Ez a mellényezés teljesen kontextus nélküli, legalábbis más szimbolika, ide Magyarországra más kontextus, más aktivitás, más szereplők, más minden. Még a mellény is jövő héten fogföldi tűznek, majd az olasz dolgozók, nem tudom hova, azzal majd fogföldi járunk, mi is a stúdióba, de erős ötlet. Végül pedig egy közvélemény kutató, aki korábban egy olyan újságban tette közzé a kutatásait, amilyen újság ma már nem létezik. Azért nem mondhatod, eléggé találékonyan tudom kifejezni magam az reggel 7 óra 15 perckor, vagy nem tudom hány órakor, nagyjából 15 perckor. Ez a félszavakból is megértjük egymást, de minek? Ez az illető Keszthelyi Andrásra pedig azt mondja, András Keszthelyi emlékszem én még azokra az időkre, amikor folyamatosan szitted az értelmiséget, hogy minden szétfikáz, ha kell, ha nem, vajon mi változott azóta? A vonalban Filipov Gábor, következik a te kommented. Jóra, Jön, És nagyjából eljutottunk ugye arra az időre, amikor én egyébként hívni szoktalak. Igen, Mindezt igen. ugye azért olvastam fel, hogy a téma ismerete befolyásolja a nézőt, a hallgatót, az olvasót, és akivel beszélgetek téged, bár rád ugye nem nagyon lehet azt mondani, hogy téged ne befolyásolna általában a téma ismerete. Nos figyelj! Ami, ami nem azt jelenti, hogy nem botolhatok meg bármelyik pillanatot. Az bárki! Igen, igen, igen. Uh, hát jó, jó sűrű volt ez a felvetés, most gondolkodom, hogy honnan közelítsem meg. Uh, hát gondolom, már találkoztál de, ezekkel a felvetésekkel? nem most hallottad őket először. De, de most most azon gondolkodom, hogy a, az általános politikai oldalra effektelják a dologra, vagy, dolognak, vagy pedig erre az új jelenségre, amikor politikusok és értelmiségiek egymást, e, egymást fürdetik a vérben, ahelyett, hogy, hogy mindenki a maga dolgát csinálná. De akkor legyen az első. Tehát a, én... Ideológiai és más szempontokból is ilyen Andrással ritkán szoktam egyetérteni, és szerintem most egy nagyon pontos elemzést adott erről a dologról, ami, ami magába sűríti az általános problémát ma Magyarországon az ellenzéki politizálással. Nevezetesen, hogy de ezt én, én is tépem ezen a számot már nem tudom mióta, hogy, hogy a politika az nem úgy működik, hogy valamit készen megkapunk a kiradóból, és akkor az mindenféle kontextus nélkül be lehet vetni a magyar politikai. Életbe, hanem hiányzik egy olyan politikai munka, aminek az egész az bohózottás irányol. És hát teljesen egyetértek, hogy ez a magyar politikusok mellénben porzolnak, ez nagyjából ez a, ez a dolog, ami nem is, nem is, nem is bohózott, hanem. A Filippóféle leírásban hiányzik. mi a probléma alapvetően ezzel a fényképpel miközben, e, miközben? Az, hogy a külsődleges elemeit veszi át egy olyan politikai munkának, vagy egy olyan politikai aktivitásnak, ami önmagában hiányzik, tehát ez olyan, mint hogyha valaki azt gondolná, hogy azzal, hogy egy koronát tesz a fejére, azzal megalkotta magának az ezer éves monarhiát. Miközben ez, ez, ez tényleg azt kellene, hogy ezek a pártok, ezek a politikusok érdemi tömegtámogatottsággal rendelkezzenek, mielőtt felveszik a kukás mellényt, létező kapcsolatot létesítsenek az érdekelt társadalmi csoportokkal, felbontsák a létező érdekszövetségeket, és becsatornázzák a saját politikájukba, ezeknek a, az elemeknek a potenciális elégedetlenségét, e, mindenképp az, hogy ne őt húzoljanak e, sárga mellényekben, hanem találjanak olyanokat, akik ezt autentikusan tudják csinálni, mert például az ő megjelhetésüket, illetve a jövőiket a mostani helyzet. Tehát hosszal lehetne sorolni. Itt most azt látjuk, és szerintem ez, ez vágja ki a felháborodást, hogy, hogy itt van mennyi ez. Két, két olyan pártnak a három képviselője, amely pártok lényegében a levegőben léteznek, nincsen társadalmi beegyezottságuk, a létező struktúráik azok folyamatosan rohadnak, aminek következtében a nagyon koncentrált állami hatalom az tovább erősödik, semmilyen érdekédelemre nem képesek, és ehhez képest ilyen Facebook fotókkal próbálják pótolni a tényleges politikai munkát. És vajon a tényleges politikai munka, amely a múltban ugye van, tehát ezt most hirtelen pótolni nem lehet, az mennyire... <kül> potolható másféleképpen, tehát potolható 2.0 uh, Jámbor András után szabadon azzal, hogyha szombaton, amikor vége van a demonstráció hivatalos részének, nem mennek haza, és átalakul a demonstráció valami olyanná, mint ami erről, uh, ír Jámbor András, hogy egyébként ezt ő szeretné -e vagy sem, hát az írás alapján inkább szeretné, mint az ellenkezője. A politikai munka a pártok részéről az nem pótolható, bármi történik szombaton, és erre bárhogy reagálnak azóta esetben mondjuk a szocialisták, vagy a párbeszéd, a politikai munka ez nincs elvégezve, és ettől nem is lesz, az már a társadalmi mobilizációnak a szombaton. Én ebben, a, ne, én ebben potatom, nem vitatkoztam, de én azt kérdezem tőled, hogyha ott lesz egy dühös csoport, akik ötel lesznek, tizen lesznek, százalra lesznek, ezren lesznek, és ezeknek az élére áll, ez a három ember, vagy más, vagy nem áll az érére, de ott lesznek a tömegben, és hajtják őket, az változtat-e bármit a helyzeten, illetőleg, hogy Jánbor András után szabadon, amiről ő nem érde, én kérdezem, kívánjuk-e, vagy nem kívánjuk, de a mai magyar belpolitikában adott annak a lehetősége, hogy ez holnap bekövetkezzen. És szentikusan nem azt mondom, hogy elfajul a tüntetés, mert egyebek, mert mi az, hogy elfajul a tüntetés? Tehát, hogy, hogy ebben az ágával akarunk-e mit kezdeni? Ne, azért nem akarunk a Akarunk-e azzal de... mit kezdeni, hogy egy hét múlva, vagy két hét múlva azt mondja Orbán Viktor Pintér Sándornak, hogy, vagy Benkő professzor úrnak, vagy vezérezedesek, nem tudom, mi az ő címe, elnézést, hogy tankokat az utcára. Szerintem ezzel kell valamit kezdenünk, miközben én nem akarnék vele valamit kezdeni, mert ez a politikának olyan dimenziója, amelyben én nem mozgok otthonosan és nem, nem kívánom, de közben a politikának a normális része, tehát Magyarországon valóban hiányzik az, hogy amikor falba ütközik a társadalom, a politika és a hatalom falába, akkor a leginnovatívabb leginnovatív, ötlet az, hogy Áder Jánoshoz fordulnak a politikusok és kikérik maguknak azt, hogy megsértették a házszabályt a parlamentben, miközben Franciaországban azt látjuk, hogy Ténylegesen fejlett demokrát, úgynevezett fejlett demokráciákban a politikának része az is, hogy nem konvencionális eszközött kell szükség esetén a társadalomnak az érintett csoport, hogy azok kikényszerítik az akaratokat, akár tetszik, akár nem, ez is a, a demokráciának a része. A demokráciának ez a része a, a, a sokkal konvencionálisabb, illetve nem, nem, nem polgári de ilyen a magyar politikában ez ritkán létezett, de hogy egy párhuzamot hozzá, hogyha valaki visszaemlékszik a gyurcsány korszakra, akkor azért láttunk ott olyat, hogy hogyan működik ez a gyakorlatban, nevezetesen, hogy létező társadalmi elégedetlenséget, önmagától megkérződő társadalmi elégedetlenséget, politikai pártok, ellenzékiek, akkoriban a Fidesz, hogyan tud becsatornázni a saját érdekeire? nem úgy, hogy Orbán Viktor kiáll, én nem tudom, tanárköpenyben a híradóban is megmutatja azt, hogy ő mennyire a társadalommal együtt lélegzik, hanem úgy, hogy, hogy, hogy a, a tüntetésekre ülnek rá aztán, Kapcsolatot keresnek a szakszervezeti vezetőkkel, átveszik az ő követeléseiket. Tehát, hogy valamilyen kapcsolat legyen a politika, illetve azok között a társadalmi csoportok között, amelyeket elvileg nekik képviselniük kellene. Jó, de az a kérdés, hogy ez szombaton megkezdődhet-e úgy, hogy közben az a politikai munka nincs végezve, de lesz egy prompt politikai helyzet, és a prompt politikai helyzetben lesz egy normális vagy abnormális nézőpont kérdése, felismerése a helyzetnek. Elvileg megkezdődhetne, az egy, az egy nagyon meglepő jelenség lenne, mert minden eddigi tapasztalatunkkal eltérne. De persze, erre én azt mondanám, hogy nem változott igazán sok minden, de egy nulladik lépést megtett a politika, és elkezdett azok felé fordulni, akiknek az elégedetlenségére egyébként a politikai teljesítményt építhetné. Tehát morális tőkét lehet kovácsolni, csúnyán mondva az ügynek a politikai kisajátításával, de ahhoz nem Facebook-posztokon keresztül vezetett az út, az egészen biztos, hanem bizonyos kockázatok vállalásával. Igen, pontosan ezekről a kockázatokról akarlak téged kérdezni. A már sokszor említett, de ebben a kontextusban még nem említett Karinti Frigyes -félre idézett idézettel, hogy Nix Pardon, Kusasz Pardon, miközben a politikai korrektség, az óvatosság, a nyugalom hangosztatása is minden arról szól, hogy bizonyos dolgokról nem lehet beszélni, hogy idegen nők szoknyája alá sem nyúlunk társaságban és társaságon kívül sem. Az az erőszak, amely permanensen körül van járva, kör, permanensen körül van írva, de alkalmazva nincsen, és mind a két oldal úgy kezeli, hogy na majd mikor lesz először az, amikor nekünk érdemlegesen lehetőségünk pofán vágni a Filipovot és a Fialát, ha egyébként valamilyen utcára kimennek tüntetni valamelyik oldalon, ahol egyébként elszabadul az erőszak, az valójában mennyire egy potenciális dolog, mint amikor azt írják, hogy ne gyújts rá benzinkutakon, bár azt hiszem, hogy ez egy óvatosság, mert egy benzinkut azért olyan nagyon könnyen nem robban föl egy gyufaszáltól, vagy égő gyufaszáltól, de mindaz, amit itt az erőszak kapcsán körbejárnak, körbejárunk, az valójában mennyire óvatosság, vagy mennyire az attól való félelem, amit még senki se jött át 1956 óta, vagy csak nagyon részlegesen, mint a TV vagy a két 2006-os eseményeknél október 23-án, szóval ez hogyan viszonyulunk, közvetlenül vagy között? Ez szerintem egy lényegi kérdés, és ennek kapcsán én látom a közbeszédben a fokozatos átalakulás, mert ez egy olyan kérdés, amit egyrészt mindenki fél, morálisan mindenki elítéli, és közben érezhető az, hogy igény az volna rá, hogy másik klasszikust idézünk. És itt szerintem a politikai rendszernek a lényegéhez értünk, mert... Ugye egy normális jogállam, demokrácia, politika normális működése, és nem abszolút teljhatalma, az nem csak arról szól, hogy ez valami lebegő értelmiségi vágyálom, amit így, nem a nyugathoz való felzárkozás egyében el kell érni, hanem a demokratikus politika lényege az az, hogy politikai konfliktusokat erőszak nélkül lehessen megoldani. Na most, amikor az erőszakra való igény mind a két oldalon kölcsönösen elkezd növekedni, az pontosan azt jelzi, hogy ez a fajta szelep funkció, azt hiányzik a rendszerből, és azt érzik a társadalom egyre nagyobb, vagy növekvő növekül csoportjait, hogy a problémákat, konfliktusokat nem lehet konvencionális úton megoldani. És ez szerintem rámutat a mostani rendszernek az alapvető hátulütőjére, hogy miközben a kormány oldalon dicsérik a kormánynak az omnipotenciáját, hogy bármit meg lehet tenni, amire van politikai akarat, a közben látszik azt, hogy ez olyan feszültségeket generál hosszú távon, és ez most például lehet, hogy ki fog sülni, ennek a nagyon fontos kérdésnek a kapcsán, amelyek, amelyek nem konvencionális úton tudnak kisülni. Nem tudom, hogy érthetően mondtad. Teljesen érthetően mondtad. Én tegnap döbbenten beszélgettem, így döbbentenben fél órán keresztül Lázár Jánossal, mert rá kellett jönnöm arra bele való beszélgetésben, hogy valójában, ha a helyén élnék, akkor rájönnék arra, hogy mindazok a dolgok, amelyek engem foglalkoztatnak, nem foglalkoztatnának, mert más dolgok foglalkoztatnának, és ezeket most nem kezdem el felsorolni. Én nem nagyon tudtam szabadulni a hatása alól, már csak azért sem, hiszen ez az ember, ő, aki a jövő héten ismét rendelkezésre áll fél évvel ezelőtt, még képes volt azoknak az embereknek a kérdéseire válaszolni, akinek a kérdéseire most is válaszol a muszáj, miközben azt mondja nekik, bár Kétségtelen tény, hogy az utolsó időszakban már nekem is és másoknak is arról beszélt, hogy Hodnezőváros helyén és könnyéként a vidéki embereket más foglalkoztatja, mint a fővárosiak. Majd távozván a rádió nagyjából két órával később a tilos rádióra kapcsoltam, ahol nagyjából azt hiszem, hogy velem korú emberek úgy beszéltek a magyar valóságról, mintha egyébként egy nyugdíjas klubban lennének, nagyjából az a tájkozottságuk is ilyen volt. Tehát amikor például ennek az óriási sajtó izének az életéről beszéltek, és arról, hogy ezt közérdekből, vagy közérdek, ami a legutóbbi közlönyben megjelent, és minősítését illeti, akkor azt mondták, hogy hát most aztán tényleg a gazdasági versenyhivatalon van a hangsúly, hogy mit cselekednek, és úgy beordítottam volna nekik, hogy gyerekek, hát ez pontosan arról szól, hogy a gazdasági versenyhivatal nem járhat el, de ők négyen a paplan alatt nagyon jól elvoltak, és nem csak e tekintetben, hanem más tekintetben is, és... A, a tilos rádió az ugye valahol, valahol valamit fémjelez, valaminek a szimbóluma, akár azt is mondhatnám, hogy Istenem, ha én köztetek lehetnék, drága vitézek, miközben azt éreztem, hogy Isten ments, hogy köztetek legyek, de hát azért valaki kiabáljon már be, hogy amiről ti beszéltek, az mennyire nem aktuális, vagy aktuális, de nem ebben a formában, és akkor az egyik pontján ennek az egyenesnek a Lázár János, a másik pontján a tilos rádióféle beszélgetés, én magam nem tudtam magam ebben az egyenesben hol elhelyezni, már pedig azt éreztem, Ugye a felszólítás ma Magyarországon arról szól, fiala helyez el magad ebben az egyenesben, és nincs olyan, hogy nem, én pedig azt mondtam, hogy nem akarom, és a rám zúduló tömeg pedig azt mondta, hogy fiala választanod kell, nincs harmadik lehetőség, és, és akkor fölébredtem a szóképletes értelmében. Nem tudom, mennyire vagyok érthető. Szerintem érthető vagy, de nekem már egy olyan unalmas válaszom van, hogy, hogy, hogy én azt mondanám, hogy mind a kétfajta dimenzió az igazából ugyanazt a problémát érinti, az egyik a másiknak a feltétele. És a probléma az az, hogy egyrészt az ilyen műsorokban, amelyre most te is utaltál, vagy amely típusra te is utaltál, szerintem hiányzik az a szellemi felkészültség, vagy, vagy innováció, hogy ezeknek az összefüggéseit megmutassák, vagy egyáltalán az alaptényeit ismertessék. Én hosszan tudnék mesélni hasonlója. És a másik oldal, Hódmezővásárhely és Lázár János, az mi? Uh, az pedig az, hogy a politikus az pontosan tudja, és nem lehet, hogy a Fidesz pontosan uh, ennyire sikeres, mint most, és az ellenzék mennyire nem, hogy a nagy problémákat azokat hogyan lehet uh, kis problémákra lefordítani, azokkal összevetni uh, a, a választói megfogalmazásokhoz csatolni, és pontosan ezt hiányzik szerintem az ellenzék oldalról, hogy a hogyha úgy tetszik, a hodnazővásárhelyi lássák a problémákat, de ezeket hozzá tudják kötni országos Problémákkal. Tehát ma az ellenzéki diskurzusokban, politikusok szájából én jelszavakat hallok a tévében, amit mögött nincsen tartalom. Nem érzem a húsvér kapcsolatot a választópolgárral, a kisember problémáival, miközben szerintem például ez politikailag egy nagy állapot még mielőtt az erőszak kitörne, hogy el lehessen magyarázni a választóknak azt hogy hogyan függ össze a média monopólium kialakítása, az ő ö, munkárejüket a törni. Nem beszélsz rosszul, de a saját nyelven azt kell, hogy besz mondjam, és nem túl bonyolultan, hogy amikor azt mondtam, hogy felébredtem, akkor valójában nem fogalmaztam rosszul, mert az egyik is rémálom, eh, vásárhely, a Tilos Rádió is rémálom, az a konglomerátum, ami létrejött sajtóügyben, az is egy rémálom, de az való gurul hodmezővásárhely és a tilos rádió között, annak függvényében, hogy éppen melyik van lejjebb, és nekem valahogy el kell tudnom dönteni, nem csak az, hogy ez egy buborék, akkor vegyen egy golyóstollat, és megszúrja, és elnézést kérjen, de közben azt mondja, hogy gyerekek, ez nem létezhet tovább. Igen, de ez a dilemma, vagy ez a felolhatatlan feszültség, ami benned is kialakult, pontosan azt jelzi, hogy, hogy a politika normál működési rendje, az össze megborult, és azt nem, tud, nem várhatod el, hogy a politika nem normális működési rendjében, a politika normális működési rendjének normáit tudjad alkalmazni következetesen. Lehet, hogy el fog jönni az az idő, egyébként Franciaországban most egy ilyen időt élnek az ottani polgárok, amikor te nem fogsz tudni kapcsolódni a Oké, okay, akkor egy kérdése maradt, Magyarországon mi vár ránk? Desek. Magyarországon mi vár ránk? <olgára> Szerintem nem sok jó. Nem beszéltünk még arról, hogy mindez az egész probléma halmaz. Tehát Például a rabszolgatörvény, az akadémia csuklóztatása, és még számos megszólítani. Figyelj, ez, ez döbbenetes volt. egy relatíve passzív napon volt, megnéztem a tévéhíradót, amely úgy adta lovász akadémikusnak és Palkovics akadémikusnak a beszédét, hogy közben minimális jelentőséget se tulajdonított, hogy ők közben nem voltak egy térben. Igen. Igen, ami egyébként kicsiben lekérkezik mindazt, amiről most beszélünk, de hogy szerintem a hiányzik például a hírmagyarázó műsorban, és nyilván nem most fog itt mi sem elkezdeni ezt, hogy ezt az egész megszorítás sorozatot, mert ez ugye lopakodó megszorítás, amiről most beszélünk, ezt a közrekedő gazdasági válságnak, illetve a, a, az elapadó uniós forrásoknak a kontextusában értelmezik, amihez kapcsolódik a média monitorium kialakítása. Tehát válaszolva a korábbi kérdésedre, szerintem sokkal hosszabb dolgok következnek, mint amit most el tudunk képzelni, vagy amit eddig átéltünk. Ez most egy olyan eszkaláció, ami egy felkészülés a, a mesterségesen fenntartott fiktív válsághelyzetből egy valódi válsághelyzetre, amitől szerintem most a Fidesz nagyon-nagyon-nagyon fél. És ezt a szempontot én sajnos ezekben a nagyon zseniális hírműsorokban, vagy írmagyarázom műsorokban nem szoktam látni felvetődni, pedig szerintem ez alapvetően fogja meghatározni a következő tíz évünket. Jó regát. így szól. Jó reggelt, Fiala János vagyok, lehet? Felolvasnám azt, amit írtál, mert ugye az én műsorom azok közé tartozik, én jártam poszlet és ő mondta azt, hogy az nem át, hogyha a diásságot befolyásolja a téma ismerete. Magyar Nemzeti Galéria... Szép vagy csúnya, a Miklf és a London iskola festészeti című kiállításunknak sok látogatója van. A látogatók a vendégkönyvben és a közösségi média különböző fórumain a posztokhoz fűzött kommentekben mondják el véleményüket. Mi sokan védik úgy, hogy a sok ruhátlan test ábrázolása visszataszító egyesek úgy gondolják, hogy maguk a modellek is csúnyák, sérthetetlen számukra, hogy minek ennyi csúnya embert ruhátlanul ábrázolni. Nem kívánunk sem a látogatók ízlésével, sem a kommentek nyelvi színvonalával vitatkozni. Megértjük a sok látogatók kinyelmet. Érzi magát bizonyos képek társaságában, mégis meg kell jegyeznünk, hogy a képzőművészeti igazságok sokszor szembe szembesítenek minket, amikkel maguktól nincs erőnk szembesülni. Gyengeséggel, fájdalommal, a test romlandóságával, a szenvedély erejével és sok minden mással. Az élet természetesen szép, de ez nem jelenti azt, hogy az élet mindig minden percében szép. Az emberek is szépek, pedig vannak emberek, sőt szinte minden ember ilyen, akinek teste vagy arca eltér az éppen aktuális szépséges Téved is azt hinni, hogy a művészet a testi szépségről és a szép emberekről szól. Ha azt a gondolatot komolyan vennek, az összes keresztre feszített Krisztus, Munkácsi, Mihály rondjobba öltözött népi figuráit, kvázi módot és az operaház fantomiat, a faunokat, kentarókat, a végitélet ördög alakjait mind kizárhatnák a művészet világából, mert a valósában megrémít. A, a művészet a, szépsége, a művészet szépsége, az ábrázolás a kifejezés a megjelentés minőségében is erejében, rejlik, és nem a választott tím a szépségében. Szép dolgokat, szép embereket, szép tájakat is lehet közönséges módon ábrázolni. Különben mit is talongarának tízesek a szomszéd főváros igel kialakításán. A képeken a halál diadala, csontvázak, Ruth Ruth a csontvázak root holttestek root holttestek a csúnya alak betlejn belémészárult vakok nyomorékok. De talán nem is kellene erről ennyit beszélni, inkább arra kellene figyelni. Vegyük végre észre az ábrázolás nem azonos az ábrázol a dologgal, a művészet nem azonos a valósággal, a művészi szépség nem azonos a valóság szépségével, és utána pedig egy Freud kép. Mi szülte ezt az írást a vonalban, Bellagában? Jó reggelt kívánok, szia János. Mi figyelünk a látogatók visszajelzéseire, Megjegyzéseire és úgy érettik, De Ez egy nagyon fontos hogy... pillanat, ugye arról beszélünk, hogy ti figyeltek a látogatók bejegyzésére, amilyen bejegyzésekkel azok, akik ezt az írást olvassák, nem szembesülhettek. Hol voltak ilyen beírások, milyen számban és milyen szövegzettel? Különböző kommentek. Ugye a kiállításhoz kapcsolódva nagyon sok kommunikációs rétegben jelen vagyunk, megosztanak minket mások is, és a kollégáim itt a kommunikáció szosztályon figyeljük a, a kommenteket, és úgy éreztük, hogy ez egy érdekes észrevétel, hogy jó páran úgy felvetették ezt a kérdést, hogy csúnyák a modellek, minek kell őket ábrázolni, Gyakorlatilag azt a problémát sarkították, amit te is felolvastál, amivel kapcsolatban én ezt a bizonyos posztot megfogalmaztam. Jó, de meg kell, hogy álljak, ugye nem adhatom ki az informátoraimat, hiszen beszélgettem művészetörténészekkel, bár elvileg egy ilyen jellegű végzettségem nekem is volna a bölcsészkarból adódóan, de én ezt nem nagyon gyakoroltam. Uh, és két dolgot mondtak ők. Az egyik az, hogy magának a művészetnek a lényegéről nem nagyon érdemes írni látogatóknak, hiszen uh, ha azt nem értik, akkor egy ilyen beírás alapján nem fogják megérteni. A másik praktikus kérdésük pedig az volt mindenkinek, hogy azért Kurtág és Penderecki műveinek hallgatására az emberek ritkán szoktak véletlen bemenni operába és zeneakadémiára. Aki jegyet vásárol a Nemzeti Galéria vonatkozó kiállítására, az valójában mindöbben meg, vagy ennyi eltévedt ember hogyan kerül a Freud kiállításra? Én azt gondolom, hogy ők nem eltévet emberek. Én nekem is volt olyan kiállítás élményem az elmúlt, mit tudom én, évtizedekben, jó, én szakmailag jártam a múzeumokat, ahol ugye éreztem, hogy hát ez, ez csalódásod okozott, és ez igazában e, e, értéktelen De mi okozta a csalódást? Volt. A te csalódásodat. A, annak, most konkrétan nem tudnék visszaemlékezni, hogy milyen kiállítások voltak, de tudom, hogy volt ilyen élményem. Nézd, a művek minősége. Amikor Jó, de de kell, művek... hogy álljunk, be ugye a művek minőségéről két dologról lehet beszélni. Az egyik az hogy lehetett volna-e több kép? Erre az a válasz, hogy igen. A másik pedig az, és ez a dolog lényege, hogy azoktól a festőktől, akik itt képek vannak kiállítva, azok a képek, amelyek szép számban vagy alacsony számban ki vannak állítva, azok melyen reprezentálják annak a művésznek a művészetét. Az a kérdés, hogy a tipikus, a jellemzőt mutatták-e be, vagy pedig van itt ez a Francis Bacon, aki kurva sok nagyon szép képet csinált, erre fogják a Nemzeti Galéria kurátora és elhozzák a legrondábbakat. Ez a kérdés, mert ha nem erről van szó, akkor azt kell mondani, drága barátaim, Múri Dzsigmond így ír, ha nem tetszik, nem kell olvasni. Békön így fest, ha nem tetszik, akkor nem kell megnézni, de nem arról van szó, hogy mi elhoztuk a legrosszabb képeit. Ö, akkor most mi a kérdés, János? Hát az a, az a kérdés, hogy akkor mégiscsak azzal szembesülnek ezek az emberek, hogy egy olyan kiállításra mennek el, amelyre valójában ők nem akartak elmenni. Ö, jó, induljunk <gül> ki ebből. De nekünk, a Nemzeti Kormányriának én azt gondolom, hogy bizonyos értelemben a látogató uh, kezét nem szabad elengedni. Tehát ha, ha valaki nagyon megakad egy, egy ponton, akkor valamilyen módon nekünk tá segíteni kell. Hogy? Nekünk, van, nekünk ilyen feladatunk is van. Uh, érthetővé tenni a művészetet. Azt is, ami nehezen érthető. Jó, te azt gondolod, hogy ez az valami... írás, amit te közzét tettél, ez érthetővé tetszik számukra azt, amit ők egyébként értenek, és úgy értették, hogy nem tetszik? Figyelj, de ha erről nem lehetne volna meggyőződő, akkor nem írtam volna Jö, de az a kérdésem, hogy vajon az írásod ugyanazokhoz jut-e el, mint akiknek nem tetszett? Ezt szóval nem lehet tudni. Ezt szóval nem lehet tudni. Ja, de nem arról ez... inkább szó, mint te, úgyis ott dolgozol, akkor szépen a hátrahagyó időben, már nem olyan hosszú idő, januárban bezár, ott vagy a kiállítás tervében, jön a fia, azt mondja, ez baromi, milyen baromi ronda, és akkor jössz te, és azt mondod, hogy kedves János, én most elmagyarázom neked, hogy te mit értesz félre. Aztán majd kiderül, Öl. hogy én igénytartok tartok-e Na, továbbra is azt mondom, hogy folyamatosan nem csak a. a, a, a, a a, a békön kiállítással kapcsolatban, hanem a Nemzeti Galéria állandó kiállításaival kapcsolatban, és folyamatosan, hetente, egyszer-kétszer teszünk közé úgynevezett szakmai posztokat, amik ahhoz segítik a látogatót, hogy amit eddig rosszul értett vagy nem értett vagy esetleg e, máské, vagy nem vett észre, arra felhívjuk a figyelmét. A kiállítás az egy, az egy hogy is mondjam csak, az egy nagyon régi Hamis elképzelés, hogy a képek magukért beszélnek. Hogy a művészet az úgyis magától szól, és magától minden működik. Folyamatosan szükség van a művekről való beszédre, a művek magyarázatára, ha úgy tetszik a szépségről való <kül> beszélgetésre. És azért én elolvastam azt a több mint 300 megosztást, illetve azokhoz tűzött kommenteket, <kül> akik ezt a bejegyzést olvasták, azoknak gyakorlatilag ö, a 95%-a megköszönte ezt az írást, és azt mondta, hogy ezt nem gondolta volna, és gratulál a Nemzeti Galéria kommunikációjának, hogy ezt ilyen bátran elővette. Én nem tudom, mi ebben a bátorság, de a látogatók mégis ezt... De Jó, de most érde. egy olyan térben vagyunk a Facebookon, ahol egyáltalán nem biztos, hogy a létező vagy nem létező kultúrkampf kapcsán akarnak-e állást foglalni, miközben nem is látták a kiállítást. Tehát az a, az a helyzet, Gábor, és én tökéletesen értem azt, amiről beszélsz, de én azt feltételezem, hogy mi egy kiállításon vagyunk, de párhuzamos folyosókon, tehát nem látjuk egymást. Ugyanadnak a kiállításnak vagyunk különböző folyosóján, és hogy aztán jól meg is a téged, bár 35 órával ezzel még az észbeli képességeim egy tízes skálán egyesre sem írtam. Ugye itt lesz a fény napja, Múzeum Plusz Fény, jól beszélek? Igen. December 13 án Figyelj Gábor, hogyha én komolyan veszem azt, amit te mondasz, és én ezt nagyon komolyan veszem, akkor azt gondolom, hogy ott számos program lesz. De egyetlen program se szól arról, mint amiről mi most beszélünk. Ami ugye abból adódik valószínűleg, hogy azok mind, mind az értőközönséghez szólnak. De mi van akkor, hogyha oda is elmenni, elmennének nem értők, és akkor lenne Bella Gábornak egy olyan hozzászólás, egy olyan vezetése, amely a nem értők számára megpróbálná érthetővé tenni azt, amit ők nem akartak vagy nem tudtak megérteni. Itt nincs ilyen program. Mondjak neked valami. Figyelek. Van. Van Melyik? ilyen program, lesz ilyen program. Én is fogok tartani többek között egy előadást. Este fél kilenckor, az Isten fény címmel. Ez így van, ez itt van nem... előttem. Itt van előttem. Na, De ez van, ez, ez nem, a... nem egy lila beszéd lesz, hanem ez a fényről szól, hogy a kérdő a fény mi mindent jelent, hogyan kapcsolódik a magasabb értékekhez, amiket nevezhetünk Istenek, vagy bárminek királynak, sok mindennek aktuálisan kapcsolódni fog Betlehem fényéhez is nyilván a karácsonyi Én ezt értem, felolvashatom, ami ide van írva, de ez a szöveg és az, amit te egyébként közzétettél, ezek legfeljebb köszönő viszonyban vannak, de tartalmukat tekintve nem fedik le egymást. A tartalmukról nem tudhat mit mondani, mert az előadás még nem hangzott. Nagyon jó beszéd, de maga az a felhívás, ami ezzel kapcsolatos, az ezt nem mondja. Bella Gábor művészet 500 előadása, fény az európai festészet egyik állandó témája, örök problémája, és az egyik leggazdagabb, legárnyaltabb jelentése bíró szimbóluma. Előadásunk az európai művészet példáin keresztül próbálja értelmezni, hogy mit is jelent a fény, például Rembrandt és Caravaggio drámai, a megvilágított képein, Törnön is a német romantikusok misztikus alkotásai, az impressionisták fényben úszó tájképei. Mit jelent a fény a Betlehem? Mi játszol fölött világított csillag képében, vagy éppen Csontvári naput festészetében, és a teljeség kedvét, a fény árnyoldalai szót ejtünk majd. Na, mit nem értesz ezen? Én mindent értek, én azt kérdezem, hogy itt most az árnyoldalt kellene úgy értenem, mint amit egyébként kifogásoltak azok, akik nekem ja, tetszett. Ugye, a... János, el fog hangzani egy előadást. Viszonylag értelmesen tudok beszélni, ö, ö, viszonylag bonyolult dolgokról is. Gyere el, hallgass meg, beszélgessünk róla, hallgass, olvad, olvashatod az én korábbi kommentjeimet a Nemzeti Galéria oldalán. Minden szerdán megjelennek. Én arra törekszem, hogy értelmesen az átlagos műveltségű nézők számára, hallgatók számára tegyek érthetővé, élvezhetővé művészeti problémákat, elemezzek műalkotásokat. Erről fog szólni ez az előadás is, és erről szól, <coughs> igyekszünk, hogy erről szóljon a Galéria közösségi oldalakon megjelenő kommunikációja az úgynevezett szakmai posztok, tehát amit nem tájékoztató jellegűek, hogy most itt és itt ez és ez fog történni, hanem ezek az úgynevezett elemző vagy szakmai posztok. Erről szólnak, János. Nem mindegy, mindegyik ugyanarról, az egyik így, a másik úgy, a harmadik amúgy ö, fogalmaz meg érzésem szerint és véleményünk szerint mindenkit érték, érte, érdeklő problémákat, néha a legeleműbb művészeti kérdésekről Pech Pechje beszélni. van, vagy neked van Pechje, de inkább nekem van Pechje, ez hány órakor lesz? Ez fél kilenckor lesz. Hát figyelj, nem tudom, hogy odaérek-e, mert előbb a Republikonnak megyek az évadzára, olyára, aztán pedig meghívott Rogán Antal és Gulyás Gerge és oda is elmegyek. Gratulál. Figyelj, küldjél, oda, küldjél egy jó barátodat, hallgasson meg, és mondja azt, hülyeség volt, ellentmond e azzal, amiről most beszélgetünk, vagy pedig nem én, ez lehetséges, de a beszélgetésünk végén el kell, hogy mondjam, hogy részint én, részint pedig azok, akikkel konzultáltam az úgyben, hogy ők mit gondolnak erről a jelenségről ők valójában mind azt mondták, de sokkal konkrétabban, mint én hogy valójában ez az írás egy elővágás, erre azt kérdezi Bellagábori, bárki más, minek az elővágása a válasz pedig az volt, hogy ebben a mostani létező vagy nem létező, de kívánt kultúrharcban a Magyar Nemzeti Galéria egy még létező, de rövdesen bezáró kiállítás kapcsán, amely nem volt olyan látogatott, mint a Frida miközben a Frida Kahlo kiállítást is e, voltak képesek a képekkel látható szimbólumok alapján megkritizálni. Egy olyan e, kulturális támadás elől próbálják megvédeni, amelynek a szelét ott érzik a levegőben, a dolog szerencsétlen, de ők is megértik, hiszen egy jó irányú törekvésnek a kiállítását lehet látni, és az, amit ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzeti Galéria tesz, hogy megpróbálja ezeket a hangokat tartani. Ez talán túlzó független attól, hogy ez végül is bekövetkezik-e, vagy sem. Kérdeztem, hogy egy ilyen írás elvileg egy ilyen magyar időkben, vagy bárhol máshol megjelenő írástnak veheti elejét, mire azt mondták, hogy kívánják, és akár még működhet is. Ők tehát egy szóval nagyon egyszerűen ezt a sok elfelejtve azt mondták, hogy ez az írás nem más, mint elővágás. Belejtve akkor is, hogyha te azt mondod, hogy ez egy akkora tévedés, mint ide lacáza. Ö, igen, azt gondolom, hogy egy más világban élünk, Ö, erre nem csak mit mondani. Szerintem a barátaiddal beszélgessére, akik ilyeneket gondolnak, figyelj! Mi Német, a neked is a kollégáit, tehát mondhatnék neveket nem teszem, mert megtanultam diszkrétnek Jó, lenni, és közben Ö... azt mondanád, hogy nem is gondolnád, mert őket jól ismered, hogy ők egyébként ilyen mint alkottak. A te környezetedben senki nem fogalmazott meg ilyen lehetőséget? Nem, képzeld el, hogy nem. Oda mi, mi, mi azt gondolom, hogy mi, mi szakmai alapon állunk, szakmai alapon szervezzük a kiállításainkat. Az, hogy egyesek mindig mindenben különböző áthallásokat hallanak. Figyelj, erre, erre nem csak mit mondani. Tehát, ezek, ezek, ezek, Figyelj, ezek víziók, én, én egy dolgot tudok neked mondani, itt egy egészséges mentális állapotú ember vagy ki lehetne állítani magadat téged is. Figyelj, de én úgy gondolom, hogy viszonylag normális vagyok, és ezért próbálok viszonylag normálisan írni a művészetről, és nem figyelni arra, hogy akikkel egyébként ö, soha nem beszélgetek, azok ebben miféle áthallásokat fognak vél vélni hallani. Erre ne arra, hogy nem figyelek, nem ez a dolgom, nem ez a dolgunk, a sem ez a dolga, hogy ilyesmikre figyeljen, művészetről beszélünk, a látogatókat akarjuk megszólítani, érthető kiállításokat akarunk létrehozni, érthető kommunikációt akarunk. Az összes többé pedig törje a fejét az, akinek erre kedve vagy ideje van. Tökéletesen megértettem azt, amit mondtál. Azt áruld el nekem, hogy ez a kiállítás viszonylag régóta látható, és már nincsen, vagy nagyjából egy hónapja van, és be fog zárni. Valójában most érkeztél el a bejegyzések kapcsán arra a pontra, hogy úgy gondoltad, hogy ezt megírod? Hát ezek szerint igen, mindennek van egy ideje, miért pont akkor, miért pont most hangzik el ez az interjú. Hát igen, most érkeztem ide, most beszéltünk arról a kollégáimmal, hogy valahogy reflektáljunk ezekre a megjegyzésekre. Tényleg ennyire érthetetlen, tényleg ennyire nehéz felfogni azt, hogy nem úgymond ideálisan széptestű embereknek a képével találkozunk egy múzeami kiállítással, hogy mi ebben az annyira meghökkentő, és így fogalmazódott meg ez az írás. Azt kérdezem, hogy ennek ehhez hasonló, mert ugye nincs két egyforma kiállítás volt, ahol egyébként azzal kellett, vagy azzal lehetett szembesülni, mint amiben itt szembesültél? Hát, most hirtelen törni kéne a fejemet. Én ezt a fajta kommunikációs vonalan én viszonylag újabb nem, nem régóta vagyok benne, tehát én nem fűztem a kiállításokhoz úgymond ilyen posztokat. Ez az idei évtől lett a feladatom. Én azt gondolom, hogy mindig vannak, igen, mindig vannak, különösképpen a modern művészeti, tehát a 20. század, mondjuk úgy, hogy második fele utáni a képzőművészetnél azért mindig van egy erős olyan, hogy mondjam csak vissza, vannak olyan visszajelzések és hogy a látogatók nem értik. Te is tudod, ez általános tapasztalat. A modern művészet legalább száz éve nagyon megosztja a közönséget, az a fajta közérthetőség, amiről azt hiszük, hogy a, a régi művészetnek a sajátossága az se közérthető. Persze, az eltűnt a modern művészetből. Ez egy izgalmas feladat, ez mind a mai napig nagyon komoly embereknek nagyon komoly feladatokat jelent, hogy megmagyarázza, értelmezze a látszólag érthetetlennek, vagy értelmetlennek, vagy csúnyának tűnő modern képzelőszeti alkotásokat. Én is ezt tartom feladatomnak, és hát azt gondolom, hogy a is az a feladatunk, mondom még egyszer, hogy a legbonyolultabb művészetet is érthetően, és a látogatók számára is sokféleképpen értelmezve uh, mutassuk be. Sok sikert kívánok ez és őszintén remélem, de ezt a leghatározottabban és a legőszintebben mondom, hogy az a fajta félremagyarázás, ami a részemről nem szándékos, hanem a számtalan lehetőségnekből egy kiválasztása, azzal valami olyan alapvetően nagy baromságot vetettem föl, ami azért nem jutott neked az eszedbe, mert te, abban a valóságban élsz, yes, ami a valóság, én pedig valami képzelt valóságban, ahol olyan rémekkel kell megküzdenem, amilyen rémeket legfeljebb rajzfilmekkel látsz. Gábor, oda költözöm. <gül> Jó, gyere, gyere, bármikor szívesen vár. Nagyon szépen köszönöm, szia. Köszönöm szépen, szia, minden jót. Egy telefon belefér. Nagyon korlátozott ideig fér bele egy telefon, szeretném önöknek megmondani, mert kezemben már a telefonom. Jó reggelt. Jó reggelt, jó, köszönöm a, hív a hívásfogadást. A karácsony Gergely, ha lesz, már pedig lesz volószínű, akkor interaktív lesz? Igen. Köszönöm szépen. So or... ura gat Biztos ismered azt, az érzést hogy is felvon a vonalban, amikor Jó, az ember valami túl távolról néz, aztán egy túl közelről. Hát én valószínűleg ebben a két hibába esem. Ugye múltkor túl távol voltam tőled, amikor beszélgettünk, most meg túl közel vagyok hozzád, de majd igyekszem fölvenni a megfelelő távolságot, mert ugye egyszerre több mindenről lehetne beszélni, és még mielőtt a holnapra térnénk át, és erre a bizonyos sárga mellényes képre, amelyről te is tapasztalhattad, hogy az a része, ahhoz, amihez valamikor én soroltam magam, mert ma már se tudom, hogy én értelmiségi vagyok-e, vagy sem, azok teljesen hüledeztek, és azt mondták, hogy ezek mind hülyék, mert valójában összetévezték a szezont a fazonnal, tehát ez a beszélgetés másik része, vagy ha tetszik, lesz még egy harmadik. De beszéljünk arról, hogy te E, azt mondtad, és most nagyon vulgárisan fogom kifejezni magam az egyszerűség kedvéért, hogy az unión belül, ott is az összes jogi fórumon, ahol lehetséges felnyomod azt a projektet, amely a Fidesz szörnyszülöttjeként vagy nem szörnyszülöttjeként, megfelelő rész aláhúzandó ki, hogyan viszonyul hozzá, az elmúlt időben létrejött, és amelyet közérdekből olyan jogi minősítést, és közérdekből olyan jogi minősítést kapott, hogy a gazdasági versenyhivatal se vizsgálhatja, hogy egyébként létrejött-e sérte bármilyen érdeket, hiszen ha közérdekről van szó, akkor ezt jogszabályjal el lehet érni. Milyen fórumokon és hova fogsz tudni elmenni, amely érdemben befolyásolhatja ennek a most éppen létrejövő, de még nem létező, illetve létező, de nem egzisztáló szörnyszület vagy nem szörnyszületnek az életét, amit egyébként még itthon, azt hiszem, alkotmánybíróságilag próbálnak eliminálni. Így van, két fronton támadunk, az egyik az itthoni megmaradt csekélykedés jogi lehetőséget keresi a alkotmány alkotmánybíróságtól kezdve. Normál bírósági beadvány a tanácsot szeretnénk döntésre készíteni, hogy a médiatanács igenis mondjon véleményt erről a fúzióról. Én pedig európai intézményeket fordulok, és nem egyszerűen politikai parasszal élek, hanem a jogászok most dolgoznak a beadványokon. Nagyon-nagyon gyorsan három felé tudok lépni. Az egyik szerintünk ez egy verseny, problémát fölvet, ez a kérdés. Ugye az európai versenyjog és annak szabályai rendkívül szigorúak, bár a jogászok szerint ez az a dolog, ami a gyengébb lábakon fog állni, de meg kell próbálni, hiszen a kormánynak ezzel a... Miért a lábai Azért, mert a kormány azért a nemzetstratégiai kiemelt közérdekű jelentőségű döntéssel, ezzel kihagyta a gazdasági versenyhivatalt, és a gazdasági versenyhivatalnak lenne itt van a dolga, hogy az európai versenyöki szabályokat érvényesítsák, hogy a miért helyes. Éppen ezért az európai fórumokon azzal tudok támadni, a versenyjogértszerülés biztosnak írtam már tegnap én a folyamán, hogy a, egyáltalán az normális hogy sorozatban, mert nem az első ilyen döntése a kormányzatnak, sorozatban, a közérdekre hivatkozva és kiemelgazott nemzetgazdasági stratégiai jelentőségi döntésnek titulálva, kibonja a verseny tanács döntési kompetenciája alól a Különböző Ugye a holnapi játékaid. megmozdulás és az, amiről most beszélgetünk, az érdemben annyiban különbözik egymástól, hogy ez a jogi út, amiről te beszélsz, hosszadalmas és bonyolult hosszadalmas, lesz. bármit, amit egyébként Magyarországnak nem kötelezettsége teljesíteni. legfeljebb kötelezettség szegési eljárás fognak vele szemben indítani, és azt fogják mondani az action tipikus esetben. Várjál, ha van egy másik dolog, ez pedig a tiltott állami támogatás tilalma. Tehát az Európai Unióban rendkívül szigorúan veszik azt, hogyha egy közpénzből egy kormányzat, valamilyen céget, magáncéget olyan támogatásban részesít, vagy olyan helyzetbe hozza, ami egyébként a versenytársakat és a piatot befolyásolja. Ez egészen biztos, hogy fenn fog állni. Bizonyítod ennek, Oké, de, de hogyan bizonyítod ennek az alapvetően közpénzből jelleg, közpénzen működő fenntartását? Na, figyelj, össze lehet szedni, és a kollégák dolgoznak is azon, hogy a különböző állami szereplők, pakstól a szerencséjáték zértéig, és maga az állam, mint folyamatosan hirdető szponzor, mennyi pénzt nyomnak bele egy ilyen konglomerátumba, ezt össze fogjuk tudni szedni, és ezzel fogjuk bizonyítani. Igen, ez egy hosszadalmas jogi hercehóca, én tényleg azt is elmondtam a sajtótányíkoztatom, hogy felülem, Mondhatja a Fidesz bármelyik képviselő rám, hogy hazáról vagyok, mert nem fórumokhoz fordulok. Az a helyzet, hogy itthon sajnos egyekeresebb az olyan fórum, amihez lehetne ilyenkor járulni. Márpedig, hogyha holnapi napra kezdtél rátérni, akkor egyértelmesítjük hogy van minden más célja, mint hogy olyan elképesztő média monopóliumot létrehozni, amelyben a tájékozódás és a tájékoztatás szabadságát, sokszínűségét megvonják a magyar lakosságtól. És például arról, hogy holnap a szakszervezetek miért tüntetnek, és hogy a szakszervezetek... Egy ez erreig azt hiszem, hogy egy ilyen általános hazáruló fog belőlem várni, tehát nem jobb oldal és bal hanem egy ilyen generális hamárlód legyen kövér. Szóval én azt gondolom, hogy ezt viszonylag, tehát itt Európában viszonylag kevés helyen lehet sikerrel megtenni. Magyarország ez nem egy, nem, nem egy rossz talaj. Ebben ugye alapvetően az, az is benne valamiről, Navras és Tibor úgy beszél, hogy az uniós politika mindig külpolitika, beleértve a többi országot, vagy kivéve a többi országot, amelyek a saját belpolitikájukat részeként érik meg az Uniót. Hogy az a bezártság, amiben mi vagyunk, az vajon Texashoz hasonlítos -e vagy sem valószínűleg nem csak ott is azt mondják, Amerikában, vagy Texas az egy ilyen zárvány. Viszonylag kevésen beszélnek, vagy nem sokan beszélnek külföldiül, a sorsukat tekintve van egy olyan fajta belenyugvás, ami feltétlenül itt az Unióban máshol nincs, és nem kell ezt feltétlenül Franciaországig menni. Magyarul, ha becsukjuk az ajtót, vagy becsuk Tökjük az ablakot, és fetítünk egy diát a falra, és azt mondjuk, hogy ez a valóság, akkor azt az emberek képesek elhinni, mert nincs óriási igényük kinyitni az ablakot, vagy az ajtót, különös tekintettel messzebbre menni. A hazárulás valójában ott valósul meg, hogyha én azt mondom a tévedés maximális kockázatával, hogy ez a magyar nép kritikája is egyben, akkor azt kérdezem, hogy ebbel a felvetéssel te akarsz-e bármit is kezdeni? Tehát, hogy ezt akárhol nem lehetne megtenni, vagy bárhol meg lehetne tenni, de nem lehetne annyira eredményes, mint hogy Magyarországon feltehetően eredményes lesz, sajnos. Hú, sok igazság van abban, amit mondtál. Nézzük meg csak a környezetünket. Ott van Szlovákia, ahol kormányfőt tudott buktatni az utca. Ott van Románia, ahol százezrek vonulnak, és nem csak Bukarestben, hanem vidéki városokban az utcára kőkeményen beleállva az aktuális kormányok elleni érdekképviseletben. Nálunk Magyarországon pedig lábával szavaz a nemzet, akinek ez nem tetszik, az inkább fogja a hátizsákját és elutazik Magyarországról. Valami miatt érdekes módon az egész 20. századunk arról szólt, de hogyha 19. századot nézzük, akkor Ferenciuskától tesz, kezdve hozzászoktunk. Ferenciuskához hozzászoktunk, hortihoz hozzászoktunk. kádárhoz ebben Rákosi egy kicsikét túllőtt a célon, és most pedig Orbán atyuska gondolja úgy, hogy majd évtizedekig befolyásolja a magyar gondolkodást és a magyar hétköznapokat. Igen, sajnos van abban valamely, amit mondasz, de én ezzel ellen lázadok, és miután tudom, látom, meg olvassuk, hogy mondjuk 10 magyarból 8 az Európai Uniós Magyarország mellett voksolt, tehát a Fidesz szavazók nagy része is az Európai Unió akarja tartani Magyarországot, ezért igenis ki kell élezni azokat a konfliktusokat, amelyekben be tudjuk még, mutatni. Igen, de hogy ez még, az még henset, egy fejezetet nyissok, ami, ami még nem kapcsolódik a holnaphoz. Ugye az a korosztály, akikre az ember számítana, mert hogy ők veszik át minden szempontból a változatot. Nem csak, hogy nincsenek itthon, ez a 18 ugye mindig a 18-49-ről beszélnek, de én a másik végét azért nem 49-ben állapítanám meg. Számukra, hogy a nyomtatott sajtót és a rádiókat összevonják, hát az kurvára lényegtelen, az interneten mindent megtalálnak, és az, hogy egyébként ez bekövetkezik, arra, azt mondják, hogy szemét húzás, de őket olyan mértékben, mint amilyen mértékben bennünket kihoz a sodorból, és nem csak azért, mert idősebbek vagyunk, hanem azért, mert látjuk benne a szándékot, na az őket, ahogy én tapasztalom, egy tízes skálán kettesese érdekli, már pedig azon el kell tudnunk gondolkodni, ha igazamban, van. Tételezzük fel, hogy igazán, ha nincs igazam, akkor az egészet el lehet felejteni. Hogy az, hogy valaki másféleképpen tájkozódik, attól ő még gondolhatná azt, hogy a csapoknak ez a fajta elzárása, vagy ez a fajta kinyitása több, mint szerencsétlen. Én ezt se tapasztalom. A maga módján ez kiválthatna egy annál sokkal nagyobb demonstrációt, mint az internet tüntetés, és mégsem vált ki, és ennek pontosan megvan az oka egyebek közt az, amiről mi beszélünk. Pedig maga a, az intézkedés túlmutat azon, mint az internet internetadó volt. Tökéletes a, a jellemzésed. Egy, egy túl, hogy tegyek hozzá, ami hát valójában nem megoldás, hanem csak ugyanúgy hangosan gondolkodunk, hogy a brit társadalom a Brexit népszavazása után arra döbbent rá, hogy a fiatalok egy jó része nem ment el szavazni, mert azt gondolta, hogy ugyan már hát És elment a nagyon lehetőségek a, a vidéki tájékozat. Jó beszélsz, de hol van Tömmel? nálunk a Brexit szituáció? Tessék? Hol van nálunk a Brexit szituáció? Úgyanak? hogy azok, az a korosztály, amelyik egyébként érzi, hogy az ő jövője az hétköznapjai... hétköznapi az, az Európai ő jövője, jövője van annyira fügővé téve, vagy kockára téve, mint ami egyébként Angliában bekövetkezett a brexit hát. Azt mondta, hogy nem az ő médiafogyasztásukat de, befolyásolja az, ami most történt, de az a társadalom többségét befolyásolja, tehát akkor, amikor egyébként Magyarországnak el kell döntenie huxitot, vagy bármi mást, vagy azt, hogy ezt a hatalmat tovább akarja építkezni, akkor viszont azok fognak többségében dönteni, akiket befolyásol egy ilyen hatalmas média. Igen, pontosan itt van az, hogy azok a fiatalok jelen pillanatban sem annyira elégedetlenek, legalábbis ami tapasztalható, de itt most ezt le kell zárnunk. Beszéljünk a holnapról. Azt kérdezem tőled, hogy az a fajta értelmiségi fanyalgás, vagy nem fanyalgás, amely részint érdemben, részint nem érdemben érintette ezt a holnapi megőrzdulást, hiszen az érdemi része az mégiscsak a rabszolgatörvény, az úgynevezett rabszolgatörvény elleni demonstráció, az, hogy a sárga mellénbe mennek el, vagy hupikék kalapban, az végül is mellék kérdés. de ti hárman ott, akik megjelentetek, Tóth Bertalan, Gergely és te, ez központi kérdését tudtátok tenni legalábbis az értelmiségei része számára, lásd még az én felvetésem. Te mit kezdtél azzal a sok értelmiségi fanyalgással, amelyre te nyugodtan mondhatod azt, hogy nem érdekel, hiszen egyébként a jelenlevőknek az zöme nem ilyen értelmiségi fanyalgó lesz, sőt, Kis remény még az is lehet, hogy ezeknek az embereknek a megszólalásai, írásai, beszédelást fiala fog hatni azokra, akik egyébként nem mennének el, pont. Fogtam a fejem, hogy az értelmiség egy része így reagált, két okból. Az egyik. Szeretném csak mondani neked, hogy a műsorom elején megszóló Filippov Gábor is ezek közé tartozott. Te akkor milyen felhívul majd a Gábor, hogy beszélhessünk erről. Ez egy ö, média felhajtásnak a része. Nem tudok jobb szóval élni. Egy sajtótájékoztatót tartott Tóth Bertalan. Részleteiben kitérve, hogy az MSP miért nem ért egyet a, a szolgatörvényel, és szólította fel az MSP aktivistáit is és támogatóit is, hogy ki kell menni az utcára, és oda kell állni a szakszervezetek mellé. Ebből három mondatot sem jutott el, sem az értelmiséghez, sem a lakossághoz. Mert hogy ezt nem bírják meg az újságírók. Erre jött az ötlet, hogy rendben, akkor fölkapjuk a sárga mellényt, hogy megmutassuk, azt a mondatot megerősítjük, amit Berci elmondott, láthatóvá kell tenni a társadalmi elégedetlenséget. És ez egy láthatósági mellény. Ebből lett aztán akkor a cécó, aminek köszönhetően minden sajtótermék megírta azt, hogy igenis az MSP és a szövetségesei is... És Karácsonygerdő is ott állnak a szakszerveztek mellett. Tehát az a cél, amit ezzel lettünk volna elérni, elértük. De az is egy óriási tévedés, hogyha valaki a francia sárga mellényes akciót azt abolitíli meg, ami az utolsó napokban történt, ahol nyilvánvalóan olyan. Provokátorok, csukjások, a fejüket eltakaró, ki tudja milyen szolgálatoknak és milyen politikai érdekeknek dolgozó, randalizzó emberek tettek tönkre, akik gyújtogattak. Sok százezer ember úgy érdeképviseletek nevében, Sárga-Mellényben az utcára, hogy nem borogatni, hanem az Én nem volt a téma szakértője, de. csak igyekeztem nagyon felkészülni. A felkészülésem részeként azt olvastam, de lehet, hogy tévedek, hogy az is a különbség, hogy Sárga-Mellény ide, Sárga-Mellény oda, de maradjunk abban, hogy igen, hogy maga az ellenzék politikusai révén nem volt ágense ennek a franciaországi megmozdulásnak, ezért is tévedés a hazai megmozdulásban, ez a három ember a mellényében. Egészen más a szituáció Franciaországon és Magyarországon, más a közhangulat és ráadásul más ellen nyilvánulnak, nyilvánul meg a tömeg. Ott sikerült a tömegnek valamit elérni, nálunk Magyarországon nagyon-nagyon szíves összefogás kell, politikai és érdekképviseleti összefogás, hogy rá lehessen benni a kormányt a módosításának visszavonására. El Mondja, de, egy, mondat de, még, az, okay. egy mondat még, hogy azt kell mindenkinek megérteni közben, hogy nem Macron Európai Uniós elképzeléseit és Európai Uniós politikáját bíráltuk, hanem azt a szociálpolitikát, ami egyébként elfogadhatatlan, amit, péld, amit ott makron Macron csinált. Ehhez képest holnap legyen ki mindenki az utcán bármilyen láthatósági, vagy éppen láthatatlan mellényben kabálban. Köszönöm szépen! Köszönöm. Na, Na, még egyszer. ezért nem csak önök nem fognak tudni így kérdezni Karásony Gergelytől, de én se hát akkor 061 489 0999 és 06 36771161 én küldtem neki egy SMS-t az előbb hogy mindjárt, hiszen 8 óra 4-kor szoktunk lenni az én SMS-em 8 óra 6-kor ment el ha előkerül, akkor elő fog kerülni 061 489 099 és 0636-771-161 Van itt egy kieső fejezetünk, de még felhívom a saját telefonomon. Hát ha... Mert ez nem szó hangosabban így. It's... ilyenkor azért szoktam nagyon sokat telefonálni és nagyon sok SMS-et küldeni, hogy a másik fél pontosan lássa, hogy ez nekem mennyire fontos. Ugye reményi Kámán volt az, aki azt mondta, hogy elég, ha egyszer hívom, ő azt látja, vissza fog hívni. Ez a gyerekkoromból adódik, tehát ez a hagyjadagatulát a másra. Mint ő. Tehát ez a toporzékolás. Belejt, hogy azért addig maradok Fiala János, akik még toporzékolok, mert aztán, mert ez a teljesen lehiggat, konszolidált, az már nem tudom, ez már olyan lesz, mint a tegnapi Tilos Rádió elnézést. 06148 és 0636771161. figyelek, ha van mire. Megjött a karácsony. Lehet? Mint a bábfilmekben vagy a mesefilmekben, merre jártál, édes elfejtetlenül a telefonomat fölhangosítani, a csörgését, elnézést. De a hangodból a dúdóan nem régen ébredtél, mondjuk amilyen életmódot te folytatsz, hogyha az ember elalszik azon olyan, nagyon nem lehet meglepődni. Igen. Láttalak téged a tévében, oda megyek ma én is. És mit láttál? Mit láttam, egy mosolygós karácsonyt, aki elbeszélgetett három emberről, akik közül a leghatározottabb a Benyúr Rita volt. A, a Gábor, hogy kereste a, a kontaktust veled, az Egon pedig középen ült, mint általában. Ami meg téged illet, um, van itt több lehetőség is a mai beszélgetésünkben. Ugye mi itt ingázni szoktunk, zugló és az ország között, most ugye éppen az országban közelebb. Valaki majd akar tőled valamit kérdezni? Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok Félő, én kérdeztem, mint aki lesz, köszönöm a lehetőséget. Karácsony önnek is jó reggelt, azt szeretem öntől megkérdezni, tudom, hogy adható és nem jár, de rémhír vagy való alap, hogy idén a zuglóból, zuglóról beszélek, az iskolaiak, illetve az ódai alkalmazottak nem kapnak karácsonyi utalmat. Köszönöm szépen a válaszát! Hát az iskolai alkalmazottak nem tudnak, mert ők nem az önkormányzatok kapják a fizetésüket. Az óvodákban pedig az van, hogy fél évkor volt egy utalom, és most uh, évvégén is lesz egy kisebb összeg, uh, ami kevesebbeket érint, de amennyit tudunk adunk. Uh, rengeteg uh, beruházás megfejlesztés indult el Zuglóban, amelyek uh, korábban csak elképzelettek voltak. Most most tényleg nagyon sok kifizetendő számla van az önkormányzatnál is, hogy most sajnos nem fér bele azt, hogy mindenki kapjon egy, egy egész havi jutalmat, de, de hát nem ugyan kettő nagyon boldogok, annyit tudok mondani, hogy fél évkor, fél évkor volt hogy általános jutalmoztás. Volt egy beszélgetés Szerdán Tóth Csavával, a felszabaduló telefonon lehet kérdezni egyébként Zuglóval kapcsolatban Karácsony Gergelytől. től, a sohajtás annak szól, hogy vannak olyan beszélgetések, amelyek telefonban, privátim, sokkal konfliktózusabbak, sokkal harcosabbak, mint amilyen létrejön a rádióban, és azt kell, hogy neked mondjam, hogy bár felhívtam a figyelmedet, hogy lesz egy ilyen beszélgetés, ha meghallgatnád, akkor abból számodra, és elnézést kérek, ez az én hibám is, eh, ha ez egy hiba, az ég egyat a világán nem derül neki semmi sem, eh, ott azt jártuk körül, hogy mit hoz a jövő, de ez ügyben egy ilyen jó, nem sokkal a Polmecátni koncertről való hazajövetelem után volt, és én annyira a Polmecátni koncert hatása alá kerültem, meg rakó hatása alá, hogy Szerdán konkrétan itt voltam, de mégsem voltam itt. Szóval, hogy abban nem sikerült zöldágra vergődnem vergődnöm Tóth Csabával, a zuglói Szocialisták vezetőjével, akik közben nem képviselőtestületi tag, hiszem országgyűlési képviselő, egy jelentős győzelmet arató szocialista képviselő, a mindig felhívja a figyelmet, de teljesen igaza van, mondván, hogy ilyen minőségben viszonylag kevés ember beszélhet az ellenzék oldaláról, hogy akkor ez itt most hogy is lesz? Ugye ezt a múlt héten kihajtuk, és nem fogok rajta a lovagolni, egy-egy kérdést teszek föl, azt kérdezem tőled, hogy van az előválasztás? Hogy érzi magát? Köszönöm, jól érzi magát. Van egy összerakvány menetrend, amelyről nem ismerjük még minden, mert, hogy mondjam, fontos szereplőnek az álláspontját. Illetve, Itt meg kell, hogy ami... mennyire fontos az, hogy tudjuk az összes fontos szereplő álláspontját, különös tekintettel arra, hogy indulnak-e vagy sem. Mert én azt gondolnám, hogy ez per döntő jelentőségű. És igazad is van. Most hogy valójában amit... az történik, hogy csalogatjuk a résztvevőket, hogy ugyangyertek már elme lesz. Ez, meg az, most nem kezdek hülyeségeket beszélni. Nem, hát ö, nyilván akkor ö, akkor van ennek értelme, hogyha azok, akik ö, úgy mondjam, érdemi szereplők, azok számára ezek a feltételek elfogadhatóak, és mivel ez egy járatlan út, tehát nem tudjuk... Pontosan, Ki az, aki ahogy... őket ráveszi? Hát mondjuk én. És, <gül> hogy... és milyen sikerrel? Hát... Ö, Egyelőre ez, ez nem, nem dőlt el, hogy ez mennyire sikeres, hogy mennyire sikeres. De ugye arról beszélünk nagyon egyszerűen, hogy amíg ez nem jön létre, addig nincs is előválasztás, hiszen mit jelent az a, az a 100 méteres sífutás, ahol indul két ember, miközben egyébként 80 vannak versenyzők? Ö, igen, csak ja, az a különbség, hogy a 100 méteres sífutás szabályozott viszonylag egyszerűen. Így, 100 méteren be. kell síkon futni. Mennyire olyan... közelednek az álláspontok? Jelentősen. Tehát, most, ha például konkrétan Puzsért robert nézzük, aki egy független jelölt, akinek a pártos támogatottsága az egyenlőre kérdés, de az önmag ambiciója az nem. Ő például eretileg azt mondta, hogy ő ezen ilyen nem indul el, utána azt mondta, hogy elindul, hogyha bizonyos feltételek teljesülnek, és van egy. szerintem van egy közeledés. Abban, hogy akkor mik ezek a feltételek, és. Ez uh, a közeledés és... nem jutott még el oda, hogy az ember azt mondhatja, hogy ekkor lesz majd az előválasztás. Nem, nem, nem tartunk még itt, de én adok erre rá is esélyt, hogy, hogy még idén ebben megállapodás szülessen. Ennek, az, ennek a megállapodásnak része -e az, ez egy rendes fialai kérdés, de ha tetszik magyar kérdés, maradjunk inkább, hogy fiala, mert az országra álljon kevésbé. Tehát mekkora garanciát lehet az ügyben kérni, miközben tudjuk jól, hogy nincs garancia, hogy aki veszít, az nem fog hekkelni után. Hát ez az egyik kérdés, hogy mm, például Puzsér Robert, ez azért mondom, mondhatom el, mert ez egy nyilvánosan vállalt Álláspontja, ő azt mondja, hogy 50 ezer szavazat kell ahhoz, hogy ezt komolyan vehessük, ami egyébként egy teljesen racionális szám, bár ugye nagyon nagy... Elismélyes, hogy 50 ezer szavazot, hogy komolyan vehessük. Hát ő azt mondja, hogy akkor, akkor érvényes egy előválasztás Budapesten, hogy haza negrább 50 ezer részt vesznek. Uh -huh. Például ő ennek érde az álláspontja. szerintem ez egyébként nem, nem egy iráris dolog. Jó, de én azt kérdeztem, hogy lehet -e, milyen garanciát lehet kérni egy megállapodásban, hogy az illető utána nem fogja azt mondani, hogy oké, okay, így alakult, én mégis. Hát igen, ez, egy fő, ez, egy, ez az egyik legfontosabb kérdés. Nyilván akkor van értelme, ha van ilyen megállapodás, Garanciára nincs semmi, de mondjuk a politikában az adott szónak a nagyon nyilvános megszegése az nem szokott segíteni a, a talpon Tehát ez hát a nagy kérdés, hogy lett, ki mit kockáztat, mert te is más kockáztatsz, és adott esetben az általad említett púzsér is más kockáztat. Hát Neked van mi mindenképpen. Hát Magyarországon a jó hír, igen, hát ezzel most ne kezdjünk el. Jó, hát, igen, en, ennél több garanciát nem tudok. Jó, tételezzük fel de... a eset. megállapodtok. Te ezen elindulsz. A kérdés az, hogy a Tócsabával folytatott beszélgetés arról szólt, hogy ha elindulsz, akkor onnan már nincs vissza útzuglóba. Hát, ö... Ez pedig nem része az előválasztásnak. Ebben ugye neked meg kéne egyezni valakivel, nevezetesen az msp vel amely épp úgy indul az előválasztáson, csak az a kérdés, hogy ez része lehet-e az előválasztási megállapodásnak, a mai formájában azt mondja, hogy kizárt. Hát most én nem szeretnék úgy hogy én nyilvánosan alkudozni ilyen típusú dolgokról. Nyilván, hogyha erről azt tudom mondani egy másik megfogalmazásban, hogy bennem van annyi önbizalom és tett vágy, ha azt gondolom, hogyha úgy döntök, hogy ezen elindulok, akkor ezt meg fogom nyerni. Jó, ezzel most azt mondtad, hogy tudomásul veszed, hogy közben ők akkor kiállítanak valaki zuglóra. Hát mindenképpen kell zuglóban polgármesterületnek lenni, tehát és lehetőleg olyan, akit én is jó szívet tudok majd támogatni. Jó, hát akkor tulajdonképpen ez le van zárva. Egyik szemed sírni fog, másik szemed nevetni fog, mind a két esetben. Akkor is, hogyha lesz előválasztás, és akkor is, ha nem. Hát bizony szempontból igen, Ég. de hát én én ugye önmagát, tehát az én személyemtől függetlenül én nagyon szeretném, hogy ez lenne, mert szerintem nagyon fontos tanulási folyamat, vagy nagyon fontos eszköz, amit érdemes használnunk egyfelől. Másfelől meg, meg, meg nem nagyon látom, hogy hogyan lesz az ellenzéknek legitim főpolgármester jelöltje jelöl, jelöl, a tökéletes helyzetben, tökéletes. ahol egyébként a legtökéletesebb jelölt bejön az ajtón akkor egyből a, a magyar ellenzéki nyilvánosság nem is a kormánypárti, az ellenzéki nyilvánosság mondaná azt, hogy de hát mit képzelő magyarul? Ó, oh, igen, ebben tisztában vagyok, de most éppen az legkisillem, miközben a következő kérdésem mellett fel fogom magasztalni. Azt áruld el nekem légy szíves, hogy úgy ugye arról van szó, hogy minden, ami nem Fidesz, vagy másról van szó, mondván, hogy nyilvánvalóan a Fidesz -ebben nem fog részt venni, vagy legalábbis úgy tűnik jelen pillanatban, hogy nem. A kérdés az, hogy minden, ami nem Fidesz benne lesz -e, és ha nem lesz benne, akkor vajon ez technológiailag és technikailag tud-e olyan lenni, amelyben bárki, aki nem tartozik bele, Pillanatok alatt pseudo válik, hiszen megosztja azt az estséget, ami létrejön azáltal, hogy aki itt nyer, az indul. De tudom is én, ha a jobbik, vagy az LMP, az LMP igen, de a jobbikról nem tudom, uh, akkor mi van? Hát, ugye annyit tudunk, hogy a pártok szintjén jobbik, és az LMP ebben uh, nem kíván részt venni. Ezért azt gondolom, hogy annak van jelentősége, hogy a puszér, mint, mint ezeknek a pártoknak a támogatását uh, ambicionál, jelölt, még gondol erről, tehát ez egy M Jó, de most akkor búja. arról beszélünk, hogy a Puzsér, ha megnyilvánul, akkor egyszerre nyilvánul meg Puzséri, Jobbikos és LNP minőségében. Az nem, nem, ő, ő Puzséri az... minőségében Igen. nyilvánul meg, tehát ebben ez a, ez a De mi lesz az LNP-vel és mi lesz a Jobbika? Mi lesz, hogyha holnap ők elindítják Gézát és Marit? Hát akkor az egy furcsa helyzet lesz, Jelenleg Mi értelme van ennek az előválasztásnak? Akkor, hogyha Géza és Mari nem vesz részt abban a futóversenyben, ahol egyébként valaki nyer és utána rá e, és a vesztesekre vonatkozik valami, közben meg másik két embernek van akkora esélye, hogy elvegyen annyi szavazatot, hogy végül is aki itt nyer, e, abba bukjon bele, hogy ez a két ember, pontosabban ez a két párt nem részt az előválasztáson hülyeségeket beszél. Teljesen igazad van. Teljesen igazad van, de nem tudunk... Most jobbat mondani, mint azt, hogy azok a, azok a pártok, amelyek képesek abban gondolkodni, hogy, hogy közösen támogassanak valakit, hogy ezáltal érdeményeséget nyissonak arra, hogy legyen sem Budapesten változás. Ezek a pártok lehetőleg szélesen nyitják a kaput. Oké, de hát abban bízol, van, hogyha mondjuk és valaki megnyeri, akkor utólag az LMP és a Jobbik rá lesz arra vehető, hogy mégse indíts el Marit és Gézát? Nem. Azt nem az hogy ezekre a, a Mario és Gézára senki nem fog szavazni. Ah. Most a szónak a politikai értelmében nyilván. Mert hogy elfordulnak a, a Jobbiktól és az lmp től Igen. mert át fogják érezni annak a beszélgetésnek a nagyszerűségét, amit mi ketten folytatunk. Hát még nagyon sok másik kéz, meg annak a kampánynak a a, a jelentőségét fogják értelmezni, ami, ami egyébként érdemi előttek között ki fog alakulni egy előválasztásban, ennek lesz egy nagy nyilvánosság. Magyarul, ahogy lesz, ezt, ezt nagyon sokszor szokták mondani, és sose értem, de ezt szokták mondani, a választók e tekintetben büntetni fogják Marit és Gézát, inkluzív a Jobbikot és az LMP? Igen, Igen, és hát mondom, hát simán lehet, hogy, hogy, a, hogy a Jobbik és az LMP és a, a által támogatott Puzsér részt vesz ezen a folyamaton, tehát ez legalábbis... Jó, de az a kérdés, előre... az LMP és a Jobbik csak a Puzséban jelentkezik, vagy a Marit és Gézát? Hát ez, ez meg az ő döntésük, de szerintem ők sincsnek könnyű helyzetben, mert valamilyen okból nem tehetik meg azt, hogy egy közösen támogassanak egy jelöltet, és, és szerintem Megnézve a tavaszi parlamenti választási eredményeket az egyéni körzetekben, tehát lehet látni, hogy a szavazók azok nagyon egyértelműen húznak az esélyes kihívó felé, és és Géza elindul, akkor szerintem nagyon csúnyan fel fog sülni. Jó, magyarul most arról beszélünk, hogy a Puzsérnak itt e tekintetben központi jelentősége van. Igen és az vele való megállapodás van annyira fontos, hogy, így, hogy szálljunk rá időt. Oké, okay, rendben van. Uh, lélekben ezzel párhuzamosan hát tudod mit, ezt nem kérdezem, ezt már megkérdezem akkor, amikor eljön. Mindaz, ami zuglóban zajlik, az ö, egyébként tervszerű, tehát ö, amikor azt mondod, hogy sajnos nem lesz arra mód, hogy kapjanak ismét jutalmat, mert sok a kifizetés, <coughs> sok úgy induló projekt valamelyik elviszi a pénzt, hogy az egyébként egy tervezett költségvetésnek a része-e most zuglót illetően? Hát nem, természetesen a költségvetésben nincsen betervezve két havi jutalom az egész évre vonatkozóan. Volt olyan év egyébként, amikor ö, tudtunk ö, egy évben kétszerű utalmat adni, Köszönöm szóval egyébként, ö, én, én utólag azt gondolom, hogy az a döntés, hogy fél év adtunk jutalmat. Ugye ez azért úgy kell elképzelni, hogy egy havi bér zuglóban, beleértve a hivatali a, a, a, a munkatársokat, beleértve a, a, az intézményekben, novodákban, bölcsidékben dolgozókat, ez 500 millió forint. Tehát mondjuk ezért ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk zuglani a beruházása ebben a ciklusban, a pillangópark az nagyjából 500 millió forint. Tehát euh, nyilván én pontosan tudom, hogy az önkormányzatnak vannak kötelező feladatai, az óvodai bölcsődei ellátás, szociális ellátás, az hivatal működései kötelező feladat. Azt is tudom, hogy euh, ugye nevetséges bérek van, nem nevetséges, alacsony bérek vannak ezen a területen, euh, és mi magunk ugye próbálunk ezen abban változtatni, hogy Nálunk a köztössziselő imenetmény alap az, az jelentősen meg van emelve, illetve a, a szociális ágazatban dolgozók, amiben ugye a bölcsödék is be tartoznak, ott van egy nagyon jelentős bérpótlik, tehát eleve van egy, egy magasabb bér, mint amit a törvények előírnak nekünk. Mert egyszerűen összeom a, ez a rendszer. Tehát bizonyos szempontból ez, a, ez az elvárás, hogy évvégén is legyen jutalom, ez a fejekben benne van. Jelenleg én nem láttam ennek a, a finanszírozhatóságát, és, és ennek az az oka, még egyszer, hogy miközben hogy papíron mindig rengeteg beruházása van az önkormányzatnak, minden költségvetésben ott vannak ezek a hatalmas összegek, valójában ezekben soha nem történt semmi, és hogyha most csak az óvodákról beszélek, Ebben az évben 14 óvodától írtottunk föl többé-kevésbé, négyet nagyon jelentős mértékben, szinte teljesen, és, és kazán és ablakcseréket csináltunk nagyon sok helyen. Ez csak önmagában, nagyjából egy milliárd forint. Tehát, hogy most idén sajnos úgy tűnik, hogy nem tudunk mindenkinek nem tudunk mindenkinek adni egy havi. E, jutalmat. Egyébként is, ugye ez az intézőzetük döntik el, bár általában úgy dönteni, hogy akkor mindenki kap egy havit. De lesz egyébként az végén jelentős e, e, keresett, keresett kiegészítés a legtöbbi intézményünkben. Az óvodákban kevésbé, mert az óvodákban volt e, e, több jutalomosztás fél évkor. Végezetül ö, többekkel beszéltem beszélt ez Újhely István beszélt ez ügyben, uh, Filippov Gábor, Berecki Csaba, és most te jössz, hogy ugye élesen kettéválasztva választva a holnapi demonstrációt, egyrészt azt a részét, amely a cél, tehát ami a célját illeti uh, az úgynevezett rabszolgatörvény elleni tüntetés, a B része az a dress code, amely az elmúlt időben az értelműség egy részét köztük engem is és a megszólalókat is foglalkoztatta. Én ezügyben tehát három emberrel beszéltem, egy ember állt maximálisan melletted, ő... Újhely István volt, ketten úszkodók voltak, miközben a célt tekintve, tehát a, a demonstráció célját nem vitatták, Ők Berezki Csaba és Filippov Gábor voltak, ha csatlakozni kell, akkor én is inkább az ő számukat gyarapítom. Tehát, hogy vajon az, ahogy ti megjelentetek hárman ebben a láthatósági mellényben, rímelve Franciaországra, azt egy értelmiségi fédeérté akkor, amikor nem látja a fától az erdőt, és nem látja azt, hogy valójában mi a cél, és ahhoz képest, hogy ti felvettétek ezt a láthatósági mellényt, aktualizálva a dolgot Franciaországgal, valójában félérték az egészet, hogy be az irányba mennek el, amire egyébként tapasztalhattad, volt igény. E, igen, azt gondolom, hogy minden ilyen szimbólum használat megosztó lehet, e, azért, azt a hatás biztosan kiváltotta, hogy önmagában erről az egyszerűen fontosan sok szó esett, és én nem gondolom persze azt, hogy minden hír jó hír, a rossz hír is jó hír, mert hírért kelti valaminek, de, de azért ezzel együtt is kialakult egy vita arról, hogy mit is jelent ez a szimbólum, és mi, hogyan kapcsolódik Párizs és Budapest. és szerintem ez fontos kérdés, mert az egész... Világon, Amerikától, az Egyesült Államokon keresztül, egész Európában és nagyon sok helyen nagyon hasonló folyamatok játszódnak. Az elmúlt tíz évben a gazdasági világválság óta iszatosan nagyok lettek a jövedelmegyenőtlenségek. Van egyfajta nagyon erős bizonytalanság, rossz érzés a, a hogy mondjam, az alsó és az alsó középosztályokban Európa szerte, és hogy ez a, a sága mellé nekem ennek a szimbóluma, és makron elnök nyilván e, nagyon sok szempontból hasonló e, e, jogánomról lehet hasonló féleképpen gondolkodunk, de ugye a Franciországi tiltakozások egyébként most ugye a benzinár növelés miatt e, alakultak ki, amivel én egyébként politikusként sem értek egyet, mert nem gondolom, hogy a, hogy a kisemberre kell hárítani a Tartható gazdaságra való átállásnak a költségeit, mert akkor nem, akkor nem érdekelté válnak, és akkor nem fogunk tudni elérni eredményeket. Szóval ott is egyébként pont a munkavilágának a megrendszabályozása indított el az első hullámot, és tényleg ott, ott a makron is tulajdonképpen olyan nézeteket valmiben én abszolút nem értek ennyi. Úgyhogy azt gondolom, hogy nyilván vitatható minden ilyen, meg, meg, meg, meg nyilván annyira frusszáltak vagyunk így a az eredzékodóan olyan szempontból, hogy olyan ügyekben is, ami egyébként nagyon súlyosan érti a társadalmat, érinti a társadalmat, nem tudunk érdemi társadalmi partnerséget kialakítani, és így ilyen szempontból, de nyilván nem a borogatás, de ilyen szempontból ott van egy élenk társadalmi közeg, ami élénken reagál a mindenkori korvály mindenkori lépésére, hogy ezt, ezt egy kicsit nyilván fájladjuk, hogy ez Magyarországon kevésbé működik, de azért ez nem egy dívedben mutató abban az értelemben, hogy mi nem egy Facebookra kérdekott fotóval fogjuk ezt letudni. Ez egy nagyon komoly politikai küzdelem, szerintem az elmúlt évek legvitatottabb, koronányzati intézkedése indul el, ami abban az értelemben legvitatottabb, hogy a, tényleg a CEU száműzése is nagyon erősen vitatott, csak úgy itt tényleg nagyjából két-három millió embernek a mindennap életéről van szó ennek a törvények kapcsán, és talán sikerül abból a burokból, amiben az ellenzék politizálás benne van, és ami alapvetően szimbolikus ügyekről szól, és a felső középosztály ügyeiről szól. Most egy olyan ügyet is fölkarolni, és abban egy, egy, egy erős véleményt mondani, ami, ami meg, meg tényleg az emberek millióiról szól, és ezért ez a párhuzam szerintem legalábbis hát joggal felvethető van, hogy mi történik Párizsban, mi történik az Egyesült Államokban, mi történik Európában, ahol mindenhol ezt a, ez a folyamatot látjuk, hogy van egy elszakadó társadalom, egy nagyon erős jövedelmi koncentráció fent, és egy elég nagyon bizonytalanság lent. Nagyon szépen köszönöm, ha minden igaz, akkor jövő héten csütörtökön találkozunk, Aha. én még rövidesen küldök neked még egy SMS. Nagyon szépen köszönöm, kellemes hétvégét! Viszont! Karácsony hallották. Egy telefon belefér. 148999. 0367716 egy. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó, akkor hétfőn találkozunk, de még egy beszélgetés és utána a Péntekből adódóan én lelépek. János. Hát a múltkori beszélgetésen kurtán furcsán végződött, az egy ilyen rendes kejfejjancsi szituáció volt ott az elektronikus jegyrendszer kapcsán. De most másfelé tekerem a szűnyeget, aztán legfeljebb oda még visszamegyünk. Nem uh, <laughs> Szóval, az egy nagyon-nagyon érdekes dolog, hogy és számomra az országról szól, bár nyilvánvalóan mindenki lehet előítéletes velem, vagy bárkire aki valakivel eh, pénzügyi kapcsolatban van, hogy a pénzügyi kapcsolatból adódóan fejezzük ki magunkat, egyszerűen és magyarul részrehajló. Legutóbb eh, eh, ez Vintervantez Zsolttal fordult elő, megjelent egy blogon egy írás, azt összefüggésbe tudtam hozni egy kollégámmal, akinek megkaptam a telefonszámát, nem az írás, hanem azt, amiről az írás szól, csak pontosan szépen, hogy félreértető ne legyek, és volt egy beszélgetés, aztán a polgármester úr és a hallgató között, aki egyébként nem volt azért hallgató, talán nem is van hallgató, de maga az írás, amely most nincs előttem, de amely egy újpesti utcáról szólt, amelynek nincs e, szilárd, e, tehát nincs olyan szilárd útborkalata, mint amilyet szeretnének a lakók ott, is az volt, hogy az újpesti önkormányzat, amely egyébként média szerződést kötött a civil rádióval, és aztán nem győztem hangoztatni, hogy azt nem a civil rádióval, hanem velem kötötték, szóval, hogy az, hogy adott esetben egy önkormányzattal ilyen kapcsolatban állok, az ma sokak számára Szándékosabban nem szeretném őket minősíteni, annak a biztosítéka, hogy véletlenül sem beszéljünk arról, ami egyébként fontos. Hát, ha hallgatják a műsor, úgy is kiderül, hogy közszolgálati jellegű -e, vagy nem. Igen, de attól még fáj a lelkem, tehát meg kell, hogy mondjam őszintén, hogy, hogy ebben, ha az irítséget vélném felfedezni, az lenne a legegyszerűbb, mert az a, az a legkézzelfoghatóbb, de ugye nekem nem egyszer volt már olyan beszélgetés beszélgetéssorozatom a Városliget kapcsán, ahol azt érzékeltem, hogy ezt nagyon sokáig visszük, akkor szerződés fog kerülni, belejött vagy adott esetben, akár valakinek az állásába is, és én ettől mégse tettem függővé a sorozatot. Ilyen volt például a Petőfi csarnok bontási területén levő azbeszmentesítés, de hasonló volt egyébként az illatos út, amivel kapcsolatban, ahogy láttam, lesz majd Közmeghallgatást, talán januárban, hogy, hogy nagyon szomorúan olvastam a Néprajzi Múzeum bíróság ügye kapcsán egy hozzám közel álló valakinek azt a beírását a Facebookon, ami arról szólt, hogy hát majd a bánnak, a gyorgyevisnek és a fialának a fejét megnézné, amikor ezt olvassa, mintha egyébként számomra. Az lenne a jó, hogyha a néprajzi múzeum épülne, és egyébként, hogyha leállítanák egy bírósági ügy révén, akkor a bíróságot magát az ellenzék részének képezem, és én valójában a permanens szerep zavarban vagyok, mert egyébként ellenzékének tüntetem fel magam, de egy csomó ügyben, ahol egyébként nekem szerződése van, kötelezettségem, hogy hogy állampárti legyek, és ha bár időnként ilyen, ilyen gondok tényleg adódnak, hogy az ember ezt hogy oldja föl, a beszélgető partnereim közül még soha senki nem volt olyan, aki engem egyébként választás elé állított hol. Csak nagyon szomorú vagyok hát ez, Hát ez olyan, mint én most mutogatnék a Winter hogy Bibi kiestetek a kupából, ettől még a Fradi nem jut tovább, tehát érthetetlen ilyen. Jó, csak, csak, csak a személyes fájdalmamnak ad, adok hangot, és természetesen abban a pillanatban, hogy a részrehajlást rám bizonyítják, abból adódóan, hogy én ott és akkor kihagytam valamit, tehát úgy konkrétan, tehát mint egy foci ahol lehet látni, hogy a bácskai ott áll egyedül, és én befejezem az akciót, miközben önnek leadni a labdát nem lett volna annyira bonyolult, lehet, hogy én jobb példát is választhattam volna, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy sajnálom tényleg, hát hogyha ebben a pénz játszott szerepet, akkor nem tudom, akkor kétszer is meg kell gondolni, hogy az én szerződésem az fenntartandó-e vagy sem, de amikor én olvastam a Néprajzi Múzeum, egyrészt azt hiszem nem voltam itthon, bár azt hiszem talán még itthon voltam akkor, de, de én nem, nem, nem így tekintettem rá, mint aki ebből adódóan most nagyon sajnáltam. És nagyon sokakkal kerültem szembe a kéfejjáncsi létezésre és megszólalásába adódóan olyan emberekkel, akik a korábban nem is voltak feltétlenül a barátaim, bár aki ezt beírta, az egy barátközeli valaki volt de elvesztettem őket a kéfej Jancsi révén. Barátokat keveset szereztem a kéfej Jancsi révén, mint elvesztettem. Hát igen, de nyilván szomorú lesz az ember, hiszen a maga a Városliget eléggé kuriózom más mondjuk összehasonlításokban, de ha ez az épület, igényzelőbb épület oda kerülne, akkor még inkább megkapna azt a funkciót, ami a bánából mondjuk hiányzik. Tehát ha bánába tennénk egy ilyet, akkor annak ez a bánával sem lenne gond. Mert ilyen csak egy van a világon. És akkor oda mennek az emberek, hogy hú, de jó, hát ilyet máshol nem látok. Tehát ha már másért nem, ezért is lenne. De hát ez még, még nem fogtunk szerintem. Ott tartunk, hogy a képviselő testület közmeghallgatást tart december 13-án, az jövő héten lesz csütörtökön. Ez, ez vagy meg határozott a törvényben, mert igen. azt, igen, ez hogyan van, de mit mond ez a törvény? Szerintem a törvényben azt mondja, hogy egy, ha tévedek, akkor kettő, ször egy évben. És, kell és, a, és, a, és a második az mindig decemberben van, mert látható módon az összes általam ismert kerületben decemberben van. Én még sose voltam közmeghallgatáson, csak ebből sejtem azt, hogy a, ezek szerint az önkormányzatok a második e, ilyen közmeghallgatásra több is vannak az év utolsó hónapjában tartják. Hát biztos van ebben egy ilyesmi, hogy hú, a femébe egy ilyen stikje is a dolognak, de, de valószínűleg, hogy hogy is ilyenkor jobban rájön, Itt is interneten lehet bejelentkezni, mint egyébként zuglóban, vagy itt elmennek, és mondja. mindenki elmondja azt, amit akar. Nem, be, nem elmenni, bárki elmenni, csak ugye a témák sokaságát akarták. Hát, itt így. Be, jött már csomó kérdés, azokra uh, készülnek a válaszok, és akkor majd eljönnek a, akik kérdeztek, ha eljönnek, és akkor megkérdezem, hogy ott kíváncsiak előtt a válaszra. Igen, akkor Ivanos válaszkapnak akkor a... 6 órakor lesz majd a ülésteremben jövő héten csütörtökön is lesz még egy de az már jövőre az január 10-én lesz 5 órakkor az pedig közmeghallgatás az áltok scem ilatosú illatosú 1923 veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozó katasztrófa védelmi engedély megadásával kapcsolatos eljárás során. Az a közmeghallgatás az valójában mit céloz? Az? az is egy jogszabályból következik, hogy ha ilyen-olyan-olyan -olyan -olyan típusú tevékenységet folytat, akkor közmeghallgatást kell tartani. Nem voltam eléggé el, elítélhető módon itthon, mert Krakóban voltam, Paul Mekátni koncerten, ami nagyon nagy hatást gyakorolt rám, a bűsorom hallgatói tapasztalhatták. De a Ferencváros napja tehát rosszul csinálta a Palomák egy másik napon kellett volna feldépni, akkor ott lettem volna nyilvánvalóan. Viszont nem szeretném, abból a Dudai nem voltam ott, azokat minden megemlíteni, akiket ön meg fog említeni, akik egyébként ott kitüntetést kaptak, díjazást kaptak azért, amit egyébként Ferencvárosért tettek. Úgyhogy hosszú hallgatók, mert itt sok emberről volt szó, beleért, hogy Gere Zoltán lett Ferencváros díszpolgára. Igen, akkor kezdjük ott. Tehát, Gerre zoltán a Gerzon kapta, mondhatni azt, hogy életmű díjként, mert ugye tudjuk gerzonnak a sorsát, hogy honnan indult, és, és hová lett, hova jutott el. Ez egy inkább életmű díj, mint csak fotbal és Ferencváros és magyar labdarúgás díj. A prórbe díjat hármat szoktunk osztani, adni, tehát ezek mind a ahhoz képest, amit Szeretnénk kifejezni, maga a szó is a de a városért kifejezni. Most hárman kapták meg az egyetemeink közül, mert elég jól el vagyunk látva egyetemekkel. Ma holnap már nem Ferencváros, nem város leszünk. A Korminus Egyetem kapta meg az elmúlt évek, évtizedek együttműködése miatt. Aztán kapott Nándori László Cukrászunk. A cukrászok Cukrászom mondhatnánk, úgyis a kellőben, hiszen az év tortáját háromszor cukormentes tortáját évfagylakját, ez a szakmai része, és aztán a közösségi szociális része pedig az, hogy ott, ott nem, hogy egy Kogás, egy borzsa nem megy a szemétbe a nap végén, hanem, hanem megfelelő helyre, a idős, otthonokba jut el minden napi évfelesleg. Kapott győgy üvegművész, hogy úgy mondjam, hiszen az édesapja kezdte még vagy 40 évvel ezelőtt az üvegtechnikát, hát Velencében lát ilyet az ember, tehát a uránóban meg ilyenekkel, amiket ők tudnak itt a Tompa utcában, nem az orszívó, orszívó is az ő nevéhez szűződik. Mi is mi gyilkoltuk a gyerekeinket vele, miközben nagyon hasznos, és ajánlják az orvosok is. És a polgámsajok levelek kaptak mindazok, akik kitűntek a többiek közül, a, a főtengerésze fő Magyarországnak, dr. Dulin jelő, 500 versenyen, 400 érmet nyert, 82 éves a kapitányunk. Nem mellestek, de hát nem csak utolásérben, hanem egyéb is volt, 50 éve lakik Ferencvárosban. Közösségi ember, igazi közösségi ember, és hát mindenkit nem tudok most már ilyen részletesen bemutatni, de de volt köztöki pol Fió Polgármesteri elismerő oklevel, itt akkor nálam van a papír, akkor ne, hogy nem átveszem, ugye akkor Balázs Krisztián, dr. Dulijenő, Fekete Dorina, Kis Bernadett, Kokas Ferenc, Lita Sándor, Petőné, Prekup, Dorina és Rapi István. És azért is gondoltam, hogy ezeket az embereket, őket megemlítem, hiszen voltam már ilyen alkalommal rendezvényen Ferencvárosban, és ez látható, hogy mindazok, akik ilyenkor kitüntetést kapnak, azok nem ilyen unotarca ez számukra, ez egy nagy dolog. A hát angol, egyrészt a ugye hetedszer ünnepeltük méltó körülmények között az a Iparművészeti Múzeum aulájába, ami egy fantasztikus tér háromszor, aztán a Bálnába, a Budapest Music Centerbe, a Nemzeti Színházba tavaly, ugye mikor 225 éves lett Ferencváros, egy nagy szabású történelmi egy kaleidoszkóp volt, az jó két és fél órás műsor volt, és hát egy Kicsit olyan, hát félre mondom, hogy oszkáros, tehát filmekkel, tehát méltató filmekkel, beszédekkel ők is elmondhatják a, azon kívül, hogy kinek köszönik. Nagyon szépeket szoktak mondani, tehát egy igazi közösségi összejövetelés, és, és, és nagyon méltó ahhoz, amit mi ki szeretnénk fejezni. Köszönet képpen mi el, ezen az innen. Ugye az időpont, az most pont alkalmas el, hogy elmondjam, hogy a második adventi gyártya meggyújtására december 9-én kerül sor, délután 3 órakor a József Attila lakótelepen. Igen, az, az adventi gyártya gyűjtások azok rendszerint, aki alakult, rendszerint és várakozásoknak megfelelően alakul. A lakótelepen 3 órakor, tehát a Belső Ferencvárosban ugye a vakástér környékeni, a, a templomunkat, az Aszi-Szent Ferenc Prébánia templomot újítják, ezért most váltott helyszínekkel most éppen a hivatalnak a második emeleti üléstermében a csillagkórus vendég szerepel, és a Szent kereszt templom kórusa is egyben, és fél hatkor pedig a Ferenc téren igen? Igen? Igen? nem csak nem csak ö, ö, Gyertségűjtás, hanem a, egy Betlehemnek, a Söpsi-Szent Györgyi testvárosunkból érkezett Betlehemnek az ünnepélyes átadása. De mi az adventi sport délután, ami ma lesz délután négy órától? Azok, azoknak, akik sporttal szeretnék az adventet, illetve ezt az időszakot, szabad idejüket kitölteni, itt is szabad a pálya, aki tud, az jöjjön és mozoghat sportol. Milyen jégpálya volt az, ahol ön korcsolyát csatolt? Az, az már jó régen van nekünk, most évszámot nem merek mondani, de 30 éve biztos van a József Attil lakótelepen egy ugye, de nagyon kihasznált és fontos jégpálya. Ez nagyjából iskoláskorúaknak a jégpályája, tehát 4-től 18 éves korig, töltik fel az időszakokat. Ez fedett? Kérem? Ez fedett? Teljesen fedett, igen, 30 milliót költöttünk a, a fedésnek és a bent lévő amortizációnak az eltüntetésére, tehát a, a kupolát azt nem mert már Lukas is hogy szó szerint befújt a szél, és hát nagyon örömmel vették birtokba a gyerekek ennek örömére, hudák Gábor, 8-szoros magyar bajnok, 106 válogatott, örökös nem Remélem lesz a sarkam olyan állapotban, hogy egyszer én is húzzak ilyen cipőt, azt most nem húznék. Amikor az önkormányzat 6 millió forintot biztosított, nem most, hanem az év folyamán a rendőrkapitányság munkájának a jutalmazására, ment az állomány jutalmazására, akkor az valójában minek a kifejezése volt. Hát sok-sok mindennek, ugye, hát ő, ők most egy bronzérmes csapat Budapesten, hogyha a statisztikákat nézzük, a, a felderítési statisztikákat, a 23 kerületből ez nem olyan rossz, helyső egy ilyen kerületben, ö, harmadik legjobbak lettek, és nagyon sok olyan, hát ugye tavaly az év Kábitország fogása fűződött a nevükhöz, idén is ö, sok ö, látványos, dolgot műveltek, de mi a leglátványosabb a dologban, hogy például az autó száma is bőven száz csökkent, a lopások száma tíz körül van, tehát felhívna a figyelmet, hogy tíz körül van, tehát nem száz mint bizonyos években, nem loptak el, csak ugye ezt már nem veszük észre. Amit nem lopnak el, nem törnek fel, azt nem veszük észre, de a statisztikákból látszik, hogy mennyit javulta de az erőszakos cselekményekben is nagyon nagy a felderítési mutató, nagyon komoly utcai jelenlét van. a, a, a most éppen nem teszem be, ezeknek a szolgálatos rendőröknek a neve e, és jól szolgálnak, tehát úgy gondoltak képviselőtestet, hogy meg kell köszönni a, a pénztárcákhoz, mértem ezt a, a sok amit tesznek a közbiztonságért, rendszeres közbiztonságért. Készült hát, egy a... interjú a főpolgármester úrral, amelyben érintik az aluljárókat is. Hozzátéve, hogy az interjú készítője az, ami ismeretlen okból azt nem kérdezte meg, hogy azon kívül, hogy felvetődött ezeknek a lezárása, hogy az ügyben azóta történt-e valami, mert erről egyáltalán nincsen szó. Ez, Ön tud arról, hogy ami Ferencvárost érinti, ott valamit megtettek annak érdekében, hogyha egyébként valaki azt be akarja csukni, akkor megtegye, mert itt az íg egyet a világán, ahogy tapasztalom, semmi nincsen benne, belejött, vagy ha valamit nem lát, olvastam volna el, akkor elnézést. Hát igen, hogyha kilépünk abból a bűzkörből, hogy amit ről nem írnak, az nincs is, akkor én nem tudok róla, hogy lezártuk volna a, vagy lezárták volna, és ebből így, e, éreztünk volna valamit, nyilván nem kellett lezárni, hogy így mondjam, ha meg erre sor kell, akkor időben e, fogunk Jó, rendben, el, akkor ezt ön se, ön se tud mást. Nem tudok tappu, újat. Hál' Istennek mondanám. Jó, hát akkor... Még hozzá. Igen. Hát jobb, ha nincs lezárva, mint ha le kell zárni. Igen. Egyszerűen. Igen. Ja. Atleti, atlétikai stadion. Az atlétikai stadion, igen, az atlétikai stadionnal kapcsolatban, de most kitalálta a gondolatomat, mert közben e, azt elsodottam. Á, majd azt hiszik, hogy összebeszéltünk. De, de Istenem, <gül> akkor összebeszéltünk, én nekem beleférhet. <gül> ja, de, nem csak, hogy... én meg ezt azért dobtam be, mert folyamatosan Csepelt írnak, és én Csepeli gyerek vagyok, annak is vallom magam, de ez most nem sepede lesz, ez most felenszállásból lesz. Igen, ugye 2023, és azzal kapcsolatban, hogy tudom, gőzerővel történik, majd an, tehát van egy ilyen kommunikációs előkészítés, azután pedig, ugye, hát az, ugye, ha még élünk, szól a rádió, és így tovább, és így tovább. Tehát azért a jövő, tehát jövőre, már 2019-ben, azért azt gondolom, hogy sok mindenről lehet beszélgetni, ami Amilyen fejlesztések, vagy változtatások a kerületben csak emiatt, miatt az egy épülő stadion miatt lesznek? Én ez feltétlenül nem sejtem rosszul. Egyáltalán nem. Ugye a Dunának még az innen partján a csücsökben fog felé. Most három vagy négy dolgot kéne említeni, ami meg Mondom, fog valósulni, de nem közvetlenül a stadionhoz tartozik, de a stadion infrastruktúrájához, kiszolgálásához tartozik, és aminek Ferencváros valamint Budapest népe felteten örülni fog. tud ilyet mondani? Hát remélhetőleg, és nem csak a, a Kermény Ferenc stadion, hanem mindjárt arra is válaszolok, hanem hogy az pályának is kész kell lenni 2025-re, az olimpiai pályának, ami innen cirka másfél kilométerre lesz, az is a Dunaparton, és utána mellette meg egy 15 ezres diákvárosnak is fel kell épülni, és aztán ezekkel együtt a Dunahíd, a Nagy Dunahíd után egy kis Dunahídnak is ott át kellene ívelni a kis Dunaszakaszt is, e és mindezek kiszolgálására mi e a föld alá, hogy a és aztán remélhetőleg a, a reptér felől jövő vasút valahogy becsatlakozik majd erre felé tehát mindenképpen meg kell közdeni. Jó, hát hogyha Netán indulna 2019-ben és nyerne, akkor mint polgármesternek lesz múgy, amiről nagyokat álmodni? Hát hasonlóképpen az Expo esetében, ugye a 96-os Expo az úgy elbírt maradni, hogy aztán, de ez most ide, nem úgy tűnik, tehát... Csak ide, kellett, el... ide kellett támadni a Nemzeti Színházat, a műpát és a többi és a többi, e, haj az a történet e, erre is, hogy lehet, hogy az olimpiának kellett elmaradni most e, 2024-ben ahhoz, hogy aztán legközelebb már itt lehessen hanem is egyből legközelebb, de azután. E, Szerintem nem haladja rosszul az ország, és így Ferencváros is újra nyertes lehet, hiszen, hogyha azt mondják és az igaz lehet, hogy az úszóvébi a negyedik legnagyobb, az atlétikai a harmadik legnagyobb, akkor a leges legnagyobb az olimpia, az egészen elérhető közelségbe kerülhet azoknak, akik meg fogják érni ezt a következő 10-15 éről. Köszönöm a rendelkezésre állást, ne tegye le a telefonnál erre a hormány erejéig. Ha feltétlenül akarnak velem beszélgetni, akkor még tudok maradni egy kicsit, de akkor ahhoz elő kell, hogy kerüljenek. 06148 bármilyen témában. Jó reggelt, még a karácsonyi visszatérés, és még egyszer köszönöm, hogy lehetőség volt. Két dolgot mondanék csak, hogy ez a fél évi, ez igazából nem egész haj volt, hanem 60-70 százalék fizetés, de ami ennél fontosabb, hogy ezt nyilván tudta az önkormányzat, hogy nem lesz pénz, ugye tényleg volt rengeteg felítás, érintetek hogy a gyerekem egyik oldalában jár. De akkor nem két héttel kéne karácsonyat közölni. Én látom az azt, hogy a nők a lányoknak az arcát. Ugye vannak kesedve, mint a húzat. De mondják októberbe ezt október, mondják meg november elsőjét. De nem két héttel karácsonyat tudják meg az emberek. Hát olyan elkesedés van, hogy nem igaz. És ez borzasztó. Köszönöm, Jajt. A sóhajtásomat annak tudják be, hogy valamit mondtam volna, de nem tettem. És ez nincs összefüggésben függésben a Zuglói önkormányzattal között szerződésemmel. 0614890999 és 063677 Jó reggelt, nekem a nagracic-szel folytatott beszélgetésed azok bizonyos tekintetben, és nem mindenben, de van egy benzinó Mikor derült ki, hogy nem lesz namracics? Én voltam csak annyira amnéziás, hogy ez tudható volt, hogy ma nem lesz. Á, tudható, volt, tudható ah, volt. Pedig majd fel azt gondolom, hogy tényleg én vártam, hogy valami olyan ember nyilvánuljon meg, aki tényleg potensz, is mégis Gyövőjten komolyan lehet Ezt tudtam, mal, de hát, ezen a héten jeleztem. Ah, csak hát ez most volt el... Mert hát nyilván akkor is lesz meg aktualitása, csak tényleg annyira vártam, hogy ő ilyen, ilyenkor talán kibeszél a rendszerből, mikor tényleg annyira mindenkinek szúrhatja a mező. Hát, jó. Sajnálom. Jövj. Én is sajnáltam. 06148909999 és egy először. Bármilyen témában. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsózást, ne felejtsék, semmilyen garancia nincs arra, hogy hétfőn találkozunk. Garancia egyáltalán semmire sincs. nulla és egy másodszor 061 és 0636771161. Senki többet? Ha azt mondom, hogy csodálkozom, akkor azt hiszem, hogy nagyon enyhén fejezem ki magam. Én azt gondolom, hogy sok mindent nem lehet megoldani azzal, hogyha ide betelefonálnak közéleti témában és elmondják, hogy mivel értenek egyet és mivel nem. De nekem még sose zsongott talán a fejem olyan mértékben attól, ami Magyarországon van, mint most. Ebben lehet, hogy tévedek, de egy érzetet az ember nehezen tud objektíválni. Önök minden esetre vagy nem rendelkeznek ezekkel a felvetésekkel, vagy minimálisan se gondolják azt, hogy ennek valamilyen módon illene megjelenni a kejfejhácsiban, én pedig egy tízes skálán ezt tízesre tudomásul veszem, így legalább tudok menni. És ha nem veszik rossz néven, akkor példákkal nem állnék elő. Említettem én itt ma a példákat, ez egyikője, tehát egyik se vette önöket arra rá, hogy ebben érdemben megnyilvánuljanak. Ha indulatosabb lennék, nem vagyok indulatos, de volna rá igény, akkor azt mondanám önöknek, hogy egyik meg, amit megfőztek. Majd Latif, ahó. Te jönnél.